12 16 60 Hejsan, jag från Neurologisk sjuka samförbund Jaha Jag håller på och ringer runt här till människor och undrar Ja, min fru brukar ha sex i sänghalmen på landet Och vi undrar om du har lust att skänka lite pengar Jaha, men det är så många som ringer Och man kan inte hålla på Överallt, så det, det hoppar jag över Den här gången Okej, okay, tack, mm. hej Då hälsar vi våra lyssnare varmt välkomna till avsnitt ett utav spelradio.se Jag heter Kim Simonsson och med mig ikväll har jag Kristoffer Lundberg Hallå, hallå Robin Olsson Tjena, tjena Jag och Söderström Mors Nice Hur är läget med er? Ja, det är bra Lite halvchef känns det när <laughs> Ja, med mig är det bra, med Ola är det bra Ja, det är bra. här med. Det är bra med dig också. Det låter ju helt fantastiskt. I dagens program ska vi diskutera veckans tema som denna vecka handlar om spel i framtiden. Vi ska även diskutera veckans spel The Magical Quest starring Mickey Mouse. Sen avslutar vi med runda av vår fågelsportstävling Vem kan slå Freddy Krueger? Men innan vi drar igång med detta så ska vi givetvis presentera oss själva och vår nya podcast. Ja, då ska vi berätta lite om oss själva så vi börjar med, ja vad ska vi ta Kristoffer? Ska jag börja? Du får börja. Okej. Okay. Ja, då lyder frågan, berätta lite kort om vem du är samt ditt första spelminne. Jaha, okej. Okay. Uh, jo, mitt namn är Kristoffer Lundberg. Jag är 23 år och bosatt i Kalmar. Jag kommer uh, från Måla egentligen en mil söder om Hultsre. Mm. Äh, mitt första spelminne, sa du? Ja, Jajamensan Jag satt faktiskt och tänkte på den äh, här dagen När jag fick frågan första gången Och äh, det första spelet jag har nog är faktiskt det här <kör> Kommer ni ihåg de här kassetterna Man hade till Nintendo Med typ 100 spel på? Ja ah. Det fanns okay. de här kassetter. jag tror det var topp 100 spel De hade Top 100 spel? Mm. Alltså de hade massa spel där. de hade alltså Little Nemo, The Dream Master, de hade Duck Hunt och de hade Kung Fu Master och Punch Out och sådana saker. Men det var hundra NES-spel i ja. en kassett? Alltså det var en sån här, en kassett alltså du kopplade på sån. här. Jag vet inte vad de hette. Men du fick väl hundra spel på en kassett. Alltså en, en vanlig nes -kassett. Ja, precis. Okej, okay, nice. Jag tror det var något sånt där. Ja. Det, det är typ det första minnet att en polare hade en sån när vi var små. Och ja. jag gick hem han och sen visade han det. Och jag tyckte det var helt fascinerande. Okay. Så det är väl egentligen det första jag kan komma ihåg. Ja, ja. ja. ja men det, är, det är ett ganska bra svar ändå. Mm. Trevligt spel med det. Ja. Ja. Eh, då går vi vidare. och ska vi ta. Då tar vi Jakob då. Ja, okej. Okay. Jakob Söderström är namnet. Och jag kommer ursprungligen från Göteborg. Men just nu är jag bosatt i Kalmar. Arbetslös. <laughs> <Okay>. <laughs> Jag har alltid haft ett stort intresse för spel. Nästan hela mitt liv så har jag suttit framför en skärm. Så det är mer eller mindre mitt, mitt liv om man säger så. Eh, mitt... du, har, du har inget liv, om andra ord. <laughs> exakt. <laughs> så, så kan man sätta, säga det också. Men <laughs> <laughs> mitt första spelminne det är det är track and field på Nintendo. Oj, oj, oj. Det var bra det. Det är ett riktigt button -mash spel som man spelar ute på landet. Det var en härlig känsla på det, var det. Mash. Söndernötta tummar förknippar jag med det. Ja, definitivt. Ja. Jag tror att eh, vi brukade köra en sån variant. Vi tejpade tummen, tror jag. Och sen så drog man över A B-knappen som fortsatt fan. Då. Ja, det var en variant. Det var, en variant. Ja. det var kanske inte den bästa varianten, jag vet inte. <laughs> Mm. Ja. ja, men det är bra Då kör vi den sista mannen Eller ja, det blir väl jag visserligen Men eh, vi, <laughs> vi kör Robin Jajamän Robin Osson heter jag Jag kallar sig för Olle På grund av att jag inte kan uttala mitt eget namn <laughs> <laughs> Och jag är 23 år Och bor här i Kalmar och studerar på Linnéuniversitetet uh, Ja uh, Jag har en tragisk dialekt det är ganska lika ja. rock faktiskt. Ja, det är den. Men min, det, min är nästan värre för morsan är från Blekinge och min pappa är från Vetlanda. Och en blandning mellan dem, det, det blir aldrig bra om man säger så. Det, det är roligt att du säger att din morsa är från Blekinge och din far är från Vetlanda, eftersom Vetlanda är en stad. Och... Ja, och det... för jag vet ju inte var min mamma kommer ifrån. Nej, på Blekinge. <laughs> ja. Sen kan vi tillägga något: Vetlanda Det ligger ju i Småland Det gör det väl, va? Så att jag ja. inte. Ja, precis. Okej, okay, och ditt första spel, då ja. Eller Har du något mer att tillägga förresten? Nej, det? Det, det var med mer mitt eviga hat mot RPG-spel. <laughs> ja, och sen tycker jag att du kan berätta vad det är för något du studerar också. Jag har studerat till Sociolog. Ooh! Oh. <laughs> oj, oj, oj. Imponerande. Ja, lite så här. Ja eh. ja just det Och sen ditt första spel menar jag var det Ja, ja det var svårt Alltså, Jag, jag är inte fastän Vad det var och pappa hade i källan vi spelade Om det var Commodore Eller något sånt där Commodore 64 Ja det kan vara det men Om vi skiter i det så var det Super Mario 3 Till NES som verkligen fick mig Och fan det här är grejer alltså Det, ja, det var ett fantastiskt spel Och det var där jag jag tror jag kommer in i spelvärlden just vid det spelet. Ja, det låter, det låter bra att göra faktiskt. Ja. Ett bra spel. En riktig inkörare till spelvärlden måste jag säga. Ja. Ja. Och då blir det väl jag då som ska ta och berätta lite om mig själv. Och jag heter Kim Simonsson som jag nämnde innan i introduktionen. Och jag bor i Kalmar. Precis som alla andra nu då, och jag studerar på Linnéuniversitetet också, till nätverkstekniker slash systemadministratörer. Jag är 23 år också, kan vara värt att nämna. Nej, 22 är jag. <laughs> alltså, jag, jag har ju problem med det där, jag det... säger alltid att jag är 23, men fan, jag är bara 22. Det är inte första gången heller. Det är inte första gången. Nej. Jag, skrev, jag blev meden på forum för inte länge sedan. Då skrev jag i att jag var 23 år. Det är helt sinnessjukt. Men jag börjar väl bli tillräckligt gammal för att glömma bort hur gammal jag är. Kan man väl säga. Mm. Mm. Mitt första spelminne. Det var när jag satt hemma hos min fasters kille. Lite långsökt så. Men då spelade jag... Megaman Man 2 spelade jag. Och det var ett riktigt bra spel, tycker jag. Och det tycker jag var än idag faktiskt. Inte helt oväntat då, eftersom att det är ett jävligt bra spel. Mm. Ja. Ett jättebra spel. Mm -hmm. <laughs> det var Jättebäst du lite mer Ja, det är ju det bästa Mega Man-spelet, måste jag ändå säga. <laughs> ja, det kan diskuteras, det kan diskuteras. Det kan diskuteras, det kan det <laughs> faktiskt göra. Ja, men det var i alla fall lite om. Och själva, en liten kort introduktion till oss. Det lär ju säkert komma upp mer saker, kan jag tänka mig. Och vi ska även presentera våra topp tre spel genom tiderna för att ni lyssnare ska få lite mer koll på vad, ja, vad vi är för typ av spelare kanske. Så vi ja, börjar väl med Kristoffer på det här också då. Ja, det kan vi lika gärna göra då. Ja, Alltså, jag hade problem med att sätta topp 1. Alltså, jag kanske ska börja tre till ett, förresten. Ja, ja ska det, kan vi köra trean på kanske först, då? Ja, det gör vi. Ja, så att det blir lite spänning, då. <laughs> Okej. Okay. Uh, jag satte mm. Zelda Ocarina of Time på trean, faktiskt. Ja. kan vi få en liten motivation till det? Nej, alltså, det, det är ett riktigt bra spel. Uh, vad mer kan man säga? Som inte har sagts om det, egentligen. Ja, jag tror nog att Ocarina of Time... Var nog det första spelet som fick så hundra procent, tror jag. Mm, det det. Eh, av någon speltidning. Det var någon svensk speltidning, tror jag. Det var så, ja. Ah. Eh, ja. Du, har du koll på det, Jakob? Nej, ja, men det nu när du säger så känns det som att det, det, det kommer ju också ihåg. Ja, ah. ah, just det. Jag vet, alltså när man spelade, det var ju som en helt ny värld. Alltså, det... Ja, det är ett otroligt bra spel. Ah. Ja, men det, det kan man väl hålla med om. Ja. Dock, fan om det håller idag, alltså om jag skulle sätta på att spela det, men... Nej men alltså frågan var ju ändå eh, Topp tre spel inom tiderna så att, eh, Absolut så jag, jag vet inte heller om det håller idag Faktiskt, Det är många spel som inte kanske håller idag Men då var de otroligt bra Ja, så, I, ja. Jag känner just 64-eran Att eh, det, ah, alltså de, de ser gräsliga ut Spelarna så när man stänger på dem idag ja. Riktigt hemskt En äcklig kontroll där också Men men det har ju inte riktigt till <laughs> Då kan vi ta Jakobs trea då. Uh, ja, min terja satt jag Diablo 2 på. Oj! Och oj, oj, oj. <laughs> ett spel som är väldigt skönt slash spel verkligen. Och levlar är liksom, det är min grej är det. Alltid levla, levla. Ja, det kan, jag kan, jag, jag håller verkligen med om det också. Diablo 2 är ett riktigt bra mm. spel. Ja. Ska vi ta Robins 3 då? Ja, jag, tog, jag fick välja mellan Call of Duty och Halo på den här frågan. <laughs> men... <laughs> <laughs> ja. FBS-Olle är i farten. Men eh, jag tog faktiskt Halo där. För det då, då var verkligen det spelet som fick in mig i den här FPS-världen. Du menar alltså Halo Combat Evolved heter det va? Ja? Det första som kom på Xbox? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, jo, jo, men det är också ett omtidsspel. Eh... Halo är sådant spel som man antingen älskar eller hatar, känns det så. Ja, precis. Ja, ja det, det kan stämma. Jag, jag undrar vad det är för personer som spelar Halo. För alla jag frågar, de säger att det är bra, men jag spelar det inte. <laughs> <laughs> <laughs> Ändå så säljer spelaren i så här miljarder exemplar, mer eller mindre men. Ja. Ja, jag vet inte. Det Jag tror nog det är tolvåringarna i USA som sitter och spelar det mest faktiskt. Ja, det kan nog vara så. Ursäkta! <laughs> Och sen Olle då. Ja, Olle. <laughs> ja. ja okay. Nej, men vi går på uh, nummer två då. Kristoffer. Men... Ska inte du dra din? Okay. Ja, <laughs> det <är> fan <laughs> jag ska ju vara med också. Ah, vilken ära. Okej, okay. eh, min nummer tre. Där har jag listat Mega Man 2. Ett eh, väldigt trevligt spel måste jag säga. Mm. Jag vet inte om jag har en bra motivation till förutom att Alltså, det, det är så sjukt bra ja. det, Jag tror det räcker så Det räcker nog ja. Men då kan vi ta din tvåa ja. Min tvåa får bli Super Mario 3 Oj ja. Okej okay. Vad har du för minne från det? Något speciellt? Uh, jag tyckte om Mario innan Men jag tyckte det var var väl lite mer varierat där i det spelet. Det är ju lite bättre och grejer. Det var ju det tycker jag är personligen om väldigt mycket. Ja, jag är lite också för det, så att eh, det kommer ihåg att jag satt och nöt sjukt mycket på det spelet, så att eh, ja, det får bli min nummer två. Okej. Okay. Mm. Eh, Jakob. Ja, på två har jag Legend of Zelda: Link to the Past oh. på Super Nintendo, och det är mycket, mycket bra spel. Det är Otroligt skön musik Och spelkänslan i hela spelet det är helt enormt Bra är det verkligen Och storyn till och med är också tycker jag Ja det, är, <coughs> det kan jag ju passa på att flika in där man två med då just den musiken Som är helt jävla otrolig där Och eh, givetvis eh, Musiken är helt otrolig i A Link the också Jo Zelda och man Har ju en tendens av att alltid ha Otroligt bra musik verkligen. Absolut Kanske de bästa soundtracksen genom spelhistorien. Ja. ja. Mm. Okej, okay. Robin Olson. Ja. Nummer två. Nummer två jag har jag faktiskt haft... Eh, jag valde lite mellan Donkey Kong och sånt där, men... Nej, så jävla bra är det inte faktiskt. Okej. Okay. Så jag tog Super Mario World 2, Yoshi's Island. Det är intressant att ha så högt ja. upp då. Ja. Den kommer ut 95 om inte jag är fel och underrättar här. Alltså, du ja, så har du kollat upp det uh, Ja, förmodligen. Förmodligen har du gjort det. <laughs> nej, det är ett spel som... Ja, det, det var typ det första spelet jag verkligen kunde spela själv på något sätt och klara ut. Då var jag åtta år antagligen. Ja. ja. <laughs> så, nej, men det var himla kul att det. Det var kanske det första spelet man behövde hjälp för, för att klara. Det är alltid varit jag och min pappa som har spelat det här. Alla spel av Nintendo. Har du genomsyrat min generation, eller min barndom. Ja, just det. Ja. Jag, jag kommer faktiskt ihåg när jag fick det här spelet, det var julklapp var det. Jag var så jävla fascinerad över att på <coughs> kassetten så förutom det här chipet som sitter i snäskassetterna så var det två små chip på sidan om man säger. sa? Ja, och så vet jag att jag sprang av ja, till min fasters sambo, han som jag spelade Mega Man 2 första gången, och frågade om, att, eh, det, om det var jättebra grafik i det spelet, eftersom att det var två extra <skratt> grejer på <något. skratt> Ja. Det kommer jag ihåg. Fick du öde på vad de hade för funktion då, eller? Vad sa du, Jacob? Fick du det på vad de hade för funktion då, Är de på sidan? Nej, faktiskt inte. <skratt> om man spekulerar lite så här efterhand, vad skulle du kunna vara Mm. Eh, kanske att det behövde mer minne. Möjligtvis. Mm. Mm. Eh, ja, det är väl den jag kan komma på. Det känns det är... ett underskattat spel när det liksom kommer Ja, alltså det, det är ju sjukt jävla bra spelet alltså. Mm, det är ju det. Eh, kan, jag tror det är nog inte alla i hela världen som har spelat det. För det är ju hur bra som helst är det verkligen. Ja. Sen är det klart alla i hela världen har inte spelat det Det var ju, det var ju dumt sagt men... <laughs> <laughs> Det är nog många spelintresserade som faktiskt har missat den här mm. Och, Är det någon som har gjort det Så absolut så ska man spela det här spelet Riktigt bra Ja det är det verkligen Ja. Jaha. Då eh, kanske det blir dags att gå på nummer ett nu då. Är du din tvåa? Glömde jag den igen? Aj, aj, aj. Ja. Okej. Okay. Min nummer två. Är Super Metroid. Till SNES. Det är ett riktigt bra spel. Ja, kan ju vara därför jag lägger det på min topp två då också. <laughs> är det någon annan som har eh, Spelat det här spelet? Ja, jag har spelat det, men det var otroligt länge sen Och ja. senast jag försökte spela det Så, jag vet inte, jag kommer liksom inte in i det Jag kunde inte börja spela Det känns bra, jag vet inte varför Åh, oh, vad hemskt det var att höra Jag har nästan fått samma därmed Känsla, det är svårt att komma in i de här spelen mm. Ja, jag kommer åt att jag har spelat det Men jag gav upp efter Typ andra banan och sånt där för nej, det var för svårt för mig i alla fall <laughs> Andra banan, Metroid Eller Metroid, Metroid Hur man vill säga det Det är ju inte uppdelat i banan Nej men jag går upp 10 minuter Något då <laughs> Ja ja okej Nu kan det ju vara så att Våran eh, lyssnarsiffra Krymper brutalt sitter och såga Super Metroid Det tror jag inte är speciellt uppskattat Men visst eh, vi säger vad vi tycker ja. ja Nu då får vi gå vidare på nummer ett Ska det vara en trumvirvel på det här då? Vad sa du? Ska det vara en trumvirvel på det här då? Ja, ja. Och lägger, vi får lägga in det som en effekt då Ja. Och det hör ju lyssnarna nu om jag orkar göra då Eftersom att jag som ska klippa det Troligtvis orkar jag inte det men... <laughs> Okej okay. eh, Jo som jag sa innan så hade jag skit svårt med att, eh, Vilka som ska vara på första plats eller det, det, det, var, det var inte svårt att välja de här två spelen. För det, det handlar alltså om Final Fantasy 7 och Final Fantasy 9. Ja. Och jag satte egentligen ett slash där. Att de får dela första plats. Alltså saken är den att det är sjukt bra story i båda spelen. Och jag, jag är en sån som gillar sådana spel. Egentligen skulle jag vilja säga att är bättre. För att jag har så mycket fler minnen från sjuan. Det var liksom det spel som fick mig in nästan på Playstation-banan där. Att jag fick testa och sen en kompis första gången. Och jag kunde inte slita mig ifrån det. Så att äh, Ja det får nog bli mitt svar där Jag får, jag får ta de två spelen då, okay. om Ja, Okej Om ni godkänner det Ja det, det är knappt, det är knappt faktiskt. Men äh, det får väl gå Ja Om man lägga en kommentar på detta så Jag kan väl inte annat än att hålla med om att Båda två är riktigt jävla bra spel Det, det är ju erkänt i den spelvärlden Liksom att, att det är det Ja Sjuan var väl ändå det som fick liksom stora genombrottet? Ja, sjuan var väl det som... Ja, vad ska man säga det? Som hjälpte Playstation ja. Liksom att göra ett namn av sig själv Kan ja. man väl säga Ja ja. ja, ja. Vi går vidare på Jakob nummer ett Nummer ett Har jag Secret of Mana på Super Nintendo det tycker jag är intressant eftersom man har spelat det men är riktigt intresserad av det. Mm, det bör man vara. För det är ett av de bättre RPG-spelen som jag har spelat i alla fall. Ja. Och det, och det där är skönt uh, fighting-system i det. det. är inte sånt där, där RPG att man går in i en combat och så turas man om och slåss och sånt. Utan man kör det liksom real-time om man säger så. Och det, och, det, och det tycker jag om lite mer faktiskt. Okej, okay. skulle jag... Nu har inte jag spelat det själv heller Men Chrono Trigger eh, det vet jag att det är inte Random Encounters så. Utan... Det, det är nog base är det? Ja ah, Du slåss inte i Det blir ingen fight-sekvens Utan det är real-time Ja exakt, det är liksom fina som är ute på, på kartan som man kan bara gå och slå på dem liksom. Okej, okay. men du är ju är... något liknande system där då kanske Ja, det kanske är ah. Vilka? Vet du vilka det är som har utvecklat Sigurdsmanen? Nej, det vet jag tyvärr inte. Kan det vara Squaresoft, kanske? Ja, jag, jag trodde. Det Det känns som att det borde vara det. Ja, jag är lite osäker på det här, faktiskt. Mm. Nej, men ja. Musiken i spelet också det är, det är viktigt, för där det är, alltså det är, <coughs> i alla mina spel så känns det som att musiken spelar också en jävligt stor roll. Om det inte är bara musik så kan det liksom du är inte stor känsla på det hela känslan. Nej, nej, det, det håller jag också med om. Absolut. Hur, hur känns storyn då? Den är väldigt intressant. Jo, ja, den, är, den är ganska intressant faktiskt. Man hänger med ganska bra. Det blir, det blir lite svårt sen i slutet. där, Men, men det, det den, är stabil, den är stabil. Trevligt, trevligt. Jag får se om jag orkar spela igenom den någon gång. Det skulle vara väldigt trevligt faktiskt. Men då går vi vidare till Robins topp ett. men, Den är en rätt etta för mig den här. Man blir nästan grådfärdig när man tänker på det. Jag har bara spelat den en gång och det var med min far. Och historien är helt fantastisk tycker jag. Det är alltså Zelda Ocarina of Time. Ja, jag kom där igen. Ja. Ja. Vi har ju redan diskuterat spelet så det finns inte så mycket mer att säga om det kanske Nej, precis Fast du kanske kan flika in med något eh, som du känner Eller förknippa spelet med någon speciell grej som du tycker om extra bra Eller ja, vad man ska säga Nej, alltså bara att ha en häst tyckte jag var lite kul då När jag var i den åldern ja. <laughs> Det var ju coolt och sen att man kunde få ett fiskespö, åka till en sjö och fiska, Men mina kompisar inte ville leka med mig. <laughs> det var helt barnbrytande. Det var barnbrytande, ja. Det var det ju faktiskt. Oj, jag vi har många timmar med den där fiskespöt där i... Ja, precis. Ja, <laughs> ja nej men det, det... Det är ett bra val, måste jag säga. Och det misstänker jag att ni andra håller med om också. Det var ju ja. bland topp tre i alla fall. Ja, ja, inte hos Jakob där. Men. Du hade ju en liten tillpast i alla fall. Men. Ja. Då har alla ni tre haft sällda då. På något ja. ställe då. Mm. Jag väntar på att Kim har ett Zelda, en Zelda med. Ja, det, det är det som är det är ju höjdpunkten nu. Vad mitt topp ett är. Jag glömmer inte bort det nu. Tänkte Nej. på det? <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, mitt topp ett spel. Eller vad ska man säga? Första placeringen om min... Top tre listan. Den går till Final Fantasy 9. Oj. Nej! Oj oj oj, oj, oj, oj. Men det var den inte var så oväntat det där tycker inte jag. Nej. jag. Jag vet att du är väldigt kär i de spelen. Ja, ja absolut. Eh, om jag skulle behöva dela det som du gjorde då med en annan Final Fantasy, då hade det faktiskt blivit med tian som jag tycker är eh, bättre. Ah. <laughs> det är synd att säga att det är bättre än sjua, men jag har mer relation till tian och jag, jag njuter mer av att spela tian än vad jag gör med 7 det var, kan vara för att jag spelade inte 7 det var inte det första spelet jag spelade och det är så jag vet inte Cloud han känns jag hardcore i det här spelet och ja jag köper jag köper inte riktigt helt gör jag inte nej men däremot materiasystemet systemet i Final Fantasy 7 det tycker jag är riktigt bra. Det är synd att man inte har återanvänt det i ja, nian eller ja, tian kanske. Fast i nian tycker jag det funkar väldigt bra också. I tian, I tian däremot när jag körde det så eh, alltså, man kom ju in i det men jag tyckte det var ganska krångligt. Ja. Jag hade inte alls bra koll liksom vad jag höll på med. Inte Nej. på samma sätt som i sjuan. Nej, Mattias, det är ganska lätt att sätta sig in i också faktiskt. Ja. Ja. ja, ja ja så kan det vara. Men där har vi tagit våra topp tre spel i alla fall. Det känns ju bra. Ja. Eller? Ja då. Är ni nöjda med listor? Ja, faktiskt. Så ja, länge det. Var, det var svårt, var det? Ja. Ja, ja jo, det, var, det var inte helt lätt. Det, det är svårt att säga tre spel. Man skulle helst vilja säga ja, tio i alla fall. För att ja. Få in de flesta. Man verkligen håller kär. Ja. Ja, och vi borde också nämna lite om våran podcast tycker jag. Vad, vad är det här för någonting egentligen? Är det någon som känner sig lite manad och Och, och ta och säga några väl Om spelradio? Ja Precis ja. Spe, Spelradio.se då ja Alltså Det här har ju varit en idé vi har haft Ganska ett bra tag Alltså vi, vi fick ju upp idén för Vad kan det ha varit? Två, tre månader sedan om en, Alltså ännu längre Ja, om eh, vi ska gå tillbaka till eh, Ja, det är ju ett år sedan Du och jag och Kristoffer och Kim Började spåna om att göra podcast Ja, ja det är så länge sedan ja. eh, Men sen fick vi upp idén nu igen då Och eh, ja som alla nu har förstått i det här laget Så är det här en podcast som spel Jag tror inte man kan misstolka det <laughs> Nej. Däremot så kanske man ska Förklara där för att vi, vi diskuterade det ju om Det fanns ju en tidigare podcast med ett spelradion punkt. Nej det var inte punkt dess, utan det var väl Level som hade den Det var ja Level nu är jag på att säga loading men Level var det väl Ja jag tror det Att det skulle vara ja, en av Sveriges största podcaster i alla fall inom spel ja, ja det får man nog säga Ja och att vi får väl säga det då att, att det här ska inte förknippas med det Nej det ska det absolut inte göra Vi har ingenting med dem att göra på något sätt Och vi försöker inte eh, Ja, vad ska man säga Rida på deras våg Nej precis, det är väldigt svårt Att konkurrera överhuvudtaget med det Ja, nej nej nej Vi är bara, eh, det var ju domänen Spelradio, var är det Och ja det är klart Det är en skitbra domän Då tar vi den Ja det förklarar ju väldigt kort Vad det handlar om också den vi tror inte ens den var ledig, men det var den Så att, uh... Ja, precis ja. Uh, ja Så att vi inte får massor massa sura Lyssnare nu då <laughs> Vi får vi får hoppas på att de har Förståelse för det ja <laughs> Men som sagt Vi tar ingen cred för vad spelradion har gjort Och gör ingenting med dem att göra Nej och... Vi vill inte ha någonting med dem att göra <laughs> De är likt <laughs> ja, ja Jag vet inte vilka det är faktiskt Jag har inte själv lyssnat på den Men jag har hört att den, den, den ska vara Riktigt bra det är, det är synd att den har lagt ner Givetvis, det skulle ja. vara trevligt Att kanske ha lyssnat in sig på den lite ja. Men så kan det vara Men om man tar lite mer vad... Visst vi Vi heter spelradio.se vad, vad kommer det vara för något då är det vi fyra som kommer sitta så här och, och snacka skit då? Ja, det är väl tänkt. Det är det som är tänkt, det är. Ja. Ja, om spel då givetvis. Såklart. Ja, vi har ju ett, en liten program, eh, ja, vad heter det då? Programdag kan vi säga. Ja, precis, som vi går efter där vi har eh, veckans tema som vi väljer ett nytt varje vecka och ett veckans spel ett spel som vi spelar varje vecka och snackar om här då i podcasten vi har en tävling eller frågesportstävling som ni kommer få höra senare där vi kommer ringa in Freddy, Robins pappa faktiskt som ska gå i duell mot oss i en frågesportstävling då med frågor om, som vi vill spelrelaterade. Ja det, det är väl egentligen vår podcast kanske Ja Första avsnittet ser väldigt lite annorlunda ut För att såklart den här presentationen kommer inte vidare varje gång Utan där ska vi väl ha egentligen åsikter och respons då från lyssnare Ja givetvis, givetvis ja. Så är det ju det, Vi kommer inte presentera oss varje gång Utan vi, vi har väl tänkt att köra någon äh, Vad har ni spelat den här veckan? Grejen mm. På den här just den här delen av programmet då Ja. Vi snackar lite om det istället Precis Och det här är ju som ett pilotavsnitt ju, så att jag menar, Det är ju fortfarande egentligen under alfa Ja Ja det är ju en riktig, riktig alfa Om man vill kalla det Ja i dagsläget har vi inte ens en hemsida Nej <laughs> Det är ju väldigt konstigt som att När det här väl läggs upp Om vi nu beslutar oss för att lägga upp det Eller om vi tycker det är så jävla dåligt Så att vi inte vill göra det ja. Så kommer ju lyssnarna vara på vår hemsida Precis Det är lite roligt att tänka så Mm, det är lite kul <laughs> Lite roligt för dem också att höra att eh, Ja, vilket alltså, Vilket alfastadie vi sitter i nu Och att vi kanske har kommit längre fram För det ligger ju troligtvis ännu fler avsnitt ute då När sidan väl är uppe ja, Vi räknar med att det ska ligga ungefär fyra avsnitt Ja, något sånt, ja Något sånt Om vi håller tidsplanen Precis Ja Jakob och Robin, har ni någonting att tillägga på det? Nej, det skulle bli, bli jävligt kul när det kommer igång Ja, Ja. Ja. Nej, jag har ingenting Det är bara kul att få med Det är ju Ni två, Kim och Kristoffer Som liksom har den här uppe Jag jobbar Robin med här liksom För att ja får vara med helt enkelt Ni är en utfyllnad här <laughs> ja. ja Tack för den <laughs> Du vill egentligen inte ha med som Jakob, du har inget liv så ja. Exakt du Då får du ju vara med här Vi är ju så snälla Ja och Robin, det är ju bara för att... Ja... För att vi vill du komma åt din pappa, helt enkelt. Ja, ja, <laughs> ja Nej, men då tycker jag vi runder av det. Eh, ja, vad ska vi kalla det här? <laughs> Presentationen rundar vi av. Ja. Och så går vi vidare på veckans tema. Veckans tema. Spel i framtiden. Vad säger ni om det? Har ja, vi ju mycket att säga om det. Om ni har någonting att säga. <skratt> <skratt> vi ska väl bli lite mer specifika snart. Ja. Men på det stora hela. Det är ganska svårt kanske, men har ni någon kommentar? Ser ni fram emot spel i framtiden? Det är väl klart man gör det. Alltså, man får väl dra den här parallellen hur det var alltså för 20 år sedan när man själv var liten och man, började, man spelade Nintendo det, hur grafiken var då och så kan man ju börja spekulera hur kommer det vara om 20 år framåt för jag menar, ja. då tänkte man ju så här att grafiken kommer att kunna bli bättre än så här alltså ja. kanske inte just på NES men ja. Tror du inte ja, de tänkte det? ja, jo, faktiskt det, det är liksom bara... Utvecklingen går framåt i en hastig fart så att eh, det blir ju bara bättre och bättre. Man kan ju undra vad som kommer komma här näst. Ja. Det är sant, det är sant. Mm. Eh, om vi går in på just du nämnde grafik där. Mm. Vad tror ni om grafiken i framtiden? Tror, alltså om, om man tar mm. typ filmsekvenser från Final Fantasy 13 exempelvis där de är de väldigt det ser förbannat bra ut. Skulle det kunna vara så att gameplayet ser ut så? Nu har ju inte alla sett de sekvenserna visserligen, men mm. ni har väl kanske sett en filmsekvens mm. om Final Fantasy om senare? Jag har inte sett det, men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det kommer se ut så. för Vi tror att det, det som är nu det är det ultimata, men som Kriffe sa, att om 20 år så kommer man bara skratta åt det här. Ja. Sitta och skratta åt oss hur vi spekulerade Ja hej. Det skulle ju vara tragiskt Om någon lyssnade på det här om 20 år Alltså det kanske blir så alltså, Man får verkligen inte hoppas det För Som du sa FF13 Det är alltså, riktigt snygg på det Men det är också ett riktigt dåligt spel det, det är ett sånt spel Som känns som att där har de lagt ner all fokus På att få det så bra som möjligt Och helt missat själva gameplay För alltså, jag är ju som jag sa tidigare, alltså första, alltså topp tre hos mig var ju Final och jag är ju Final fan Men 13 var så otroligt linjärt. Så, alltså, man får verkligen inte hoppas att de glömmer det här gameplayet, att de bara vill få det så snyggt som möjligt. Ja, och har de problemen så känns det som att de liksom har slut på idéer, så de gör det så snyggt som möjligt istället. Och det funkar liksom inte. Ja, kan ni komma på något exempel på något spel? Blev jag själv lite intresserad här nu. Nej, vad fan. Hur, hur menar du då? Att... Not, not ett spel som bara annonserats typ med oh, världens nylgaste grafik men att ett jävla epic fail i själva spelkänsla. Ja. Ja, Final Fantasy 13 har ju du nämnt. Ja, det fanns ju såna här konsol och släppte, alltså jag vet inte de, de släppte det ju, men det var inte många utgåvor direkt. Jag tror de lade ner det där direkt. Det var ju någon sån där bärbart, bara röd. Röd och svart var det, färger. Ja, det, det, ja vad heter den? Virtual Boy, va? Virtual Boy heter det, ja. ja. Jag vet inte, det var ju inte alls många spel där. Och om det var liksom, där gjorde de spel som skulle vara just för det här och Virtual Boy. Alltså jag vill bara dra det liksom. Det var ju 3D som var grejen med vårt jobb. Ja, och Boy. det var 3D som var grejen ja. alltså Just den här syndromen, det är ju liksom. Det är inte nu de börjar med det utan det är ju skett hela tiden. Att när det kommer något nytt, så nu är det ju 3D som är hypat. Nu kommer de säkert att göra spel som ska vara 3D och du ska sätta på sådana där fula briller. Jag alltså, att de lägger ner all krut på det. Liksom. Ja. Det är nästan som man kan se eh, om man ska dra i jämförelse med filmer som är 3D. Att vissa filmer gör de faktiskt riktigt bra Men andra filmer lägger de ner så mycket krut på Att det ska se så snyggt ut Att det kommer spjut farandes mot dig i 3D då. Att de faktiskt Det ska ju mer vara Vad ska man säga Filmen ska ju liksom inte Det ska ju inte vara fokus på 3D Det ska ju liksom bara vara en effekt i filmen Ja precis Ja. Det, ja. Det, Nu är vi ju inne på det här Förresten måste jag tillägga att jag tänker Väldigt mycket på den här Afterlife tror jag heter det nya. Ja. Där man <laughs> fokuserar ganska hårt på just 3D-effekterna och kanske skippat story. och ja, Kanske det viktigaste i filmen. Men ja, som sagt, vi är inne och sniffar lite på det här nu. 3D, det är ju det som gäller just nu. Ju. Tror ni på det här eller att, Nej, att det kommer slå? Jag tror inte att det kommer hålla. Folk. Varför kommer det inte hålla? Jag vet. Försvann den och Jakob lite, eller? Ja, jag tror det, sorry. Ja. <laughs> <laughs> jag tror att de flesta personerna vill liksom ha det är relativt simpelt att de inte vill... att det. Alltså, om de ska vara i eller sånt, då måste man som sagt sitta med någonting på sig och ha en speciell skärm så att det blir liksom externt dyrt om man säger så, att, liksom att kunna spela det. Just nu i alla fall, så som det ser ut. Marcus. Men Nintendo 3DS nu då, som släpps... I eh, våren, nästa år tror jag det. Är. Där behöver du inte brillor överhuvudtaget. Den nya bärbara Nintendo-konsolen då. Och de har ju fått ett enormt stöd Det är ju bland annat Metal Gear Solid, Resident Evil. och fan är det mer. Ja, då kommer jag att... Ja, du ska ju släppas där också. Okej, okay, oh well. ja... Men det är ju... Mm. Mm. Nej, fortsätt. Nej men jag tänkte just på den här 3DS-en. Alltså skärmen är ju speciell där. Alltså, ja det är klart skärmen är speciell. Ja, men du behöver inga briller på dig. Nej precis. Jag menar att jag tror Jakob menar att om du vill spela sådana spel på en stor tv då måste du köpa en sån djur ja. tv. Ja, jo, jo absolut. absolut. Om de mm. inte implementerar den här eh, tekniken då i stora tv-apparater. Det borde ju inte vara omöjligt. Kan man göra det i 3DS? Borde man kunna göra det i större format också? Absolut. Nej men jag känner om 10 år eller 20 år då, då, då kommer ju man kollar på 3D-tv utan sådana här fula glasögon, garanterat. Ja, om det nu är 3D-tv då. Men absolut, det känner jag också att... <coughs> det dröjer ju inte speciellt många år innan du kan slopa brillorna. Verkligen inte. Nej, nej. Jag tyckte att samtidigt som man tog ett steg framåt gick man nästan två steg bakåt. När de då drog fram de här brillorna igen. Alltså det var... <laughs> <laughs> <laughs> 3 grafik det är jättebra alltså. De där alltså. Ja, det är ju framför Framförallt som pushar på det här med. Den är ju redan 3D-kompatibel PS3 nu Vad jag vet, jag tror det har släppts uppdatering till det Och Det är väl redan möjligt nu idag Spelare i 3D Fast med brillarna då Ja, snack då Ja, den där lilla detaljen Och att det kostar typ 40 000 Liksom att <laughs> köpa tvn Och brillorna och allting Ja. Då ska du gärna ha fyra par briller om du vill spela med någon polare också. <laughs> ja. Så ser man cool ut när man sitter fyra patcher där och spelar. Ja. <laughs> ja jag vet, vi var ju på tredje bio på den Resident Evil Afterlife. Då. Man kände sig ganska geeky när man drog på sig de där brillorna. <laughs> då är det ju tur då att det är typ 300 andra personer som sitter med dem. Men fan, sitta själv. Liksom. Jag som bor i studentlägenhet råkar ha dörren öppen lite och sen Råka grannen titta in liksom när jag sitter med de där. Det, det känns lite jobbigt kanske. <laughs> mm. Ja. Men om vi går vidare och snackar om det rörelsekänsliga spelande. Som är väldigt tajpat just nu också. Och inte minst Move och Kinect. Move har ju redan släppt Men Kinect ja, är, är väl på gång. Det är i, ja, fram till jul någon gång det kommer släppas. Vad tror ni om det här vi har ju uppenbarligen visat att man, det är ett bra sätt att spela, är kanske inte ett bra sätt att spela, men att man kan tjäna pengar på det i alla fall. Ja, det är väl... De siktar ju inte på helt olika målgrupper. Liksom om man kollar på Wii så ser man ju flera eh, saker. Då är det ju mest en fami familjekonsol. Precis. Och även vet inte om, om de ska liksom kunna implementera det i i typ, FPS-spel och sånt. Alltså hur, hur det känns. Jag har inte spelat så jag har ingen aning, men det känns inte som, som att det funkar. Liksom. Det är, man har inte lika mycket kontroll på det hela. Om man, om, man, om man sitter med en vanlig kontroll, då har man ju full kontroll. Men om man sitter och liksom, röstar och sånt, så ja. som, liksom, och klickar av, och det så här. Man, vet, man har inte full kontroll helt enkelt. Nej, nej. Eh, jag har spelat. Metroid Corruption på Wii Det styrs ju Ja, ah, nu kommer nog Robin in här Han skrev nyss att det bröts <går> Om ni lyssnare undrar Ja, uh, ah, jag har spelat Metroid Corruption På Wii uh, Den styrs, mm. eller spelet styrs med Wiimoten, det funkar Så där Skulle jag vilja påstå Ja uh. Man mm. måste, kan, måste kan tänka att det blir liksom Delay verkligen Det blir verkligen. måste bli åtminstone en halv sekund Delay Själva rörelse och själva vad som händer. Mm, ja, delay är väl kanske inte någonting jag märkt av så. Men ja, det, det är ju mest att det, det blir ju ganska oprecist. Nu styrdes ju det här med en vanlig Wii Ingen Wii som Plus eller någonting. Mm, okay. Men det, det var lite böket det var det. Jag undrar verkligen om det faktiskt förhöjde känslan. Jag tror nog mer att det var att det kanske sänkte känslan lite faktiskt. Oh. Men det ja. det är, kanske man tycker också Som en ja, Metroid-fan också Så du vill ha det så som det ska vara Ja ja, Prime-serien vet du. fan Alltså det, det, det, Den har inte legat så jättekärt Om hjärtat faktiskt Men uh, Ja Jag vet fan inte <laughs> det, det kändes inte helt okej okay, I alla fall att styra med Wiimoten Jag gjorde det inte men MOVE nu då, som ska vara så jättemer precis, jag har inte använt det själv, är det någon av er som har använt eller spelat med MOVE? Nej. Ingen. Nej, den ska vara mycket mer precis i alla fall och vad man har hört och läst så ska det ju faktiskt funka. Tror ni att MOVE kan vara det som, som gör att det faktiskt skulle kunna gå och implementera i ett FPS? Hoppningsvis. För min del förhoppningsvis Eftersom jag är en FPS-are Jag är riktigt riktig framförallt eftersom att du inte ens så en PS3 Ja, men den ska jag köpa då ifall, ifall det skulle vara bra på FPS-spel Så skulle jag göra det Skulle du kunna tänka dig att köpa en sån då? Ja, eller man ville just testa Och veta om det funkar hos någon annan Och det är någon annan idiot som köper det för mig Ja I min vänskapskrets, vänskapskrets då Ja, vad idiot så göra då? Eller? Ja, ja men det måste du nog. Vara. Ja. Nina kommer säga idiot. Jag är idiot för sen. Jag bara hoppas på att någon ska ja, någon idiot ska köpa en tredje TV så att jag kan lite och, <laughs> och testa lite hur det funkar. Ja. På, om vi snackar lite Connect då. har ni koll på Connect allihopa? Nej. Graeme och Ola har inte koll på Kinect. Nej, Graeme och Ola inte koll på det. Inte helt oväntad faktiskt. Men Nej. Kinect är... Vet du vad Nej. Nej. <laughs> det är ju den känsliga kameran som Microsoft kommer släppa nu till jul. Okej. Okay. Och de tycker att man ska spela med den. Det tror jag... Inte skit på faktiskt. Nej. Nej. För... Jag läste här om häromdagen att alltså, kraven som Kinect kräver då att du ska sitta jag kommer inte ihåg men det var typ två meter i alla fall från tvn. Du ska skjuta undan softbordet. Du ska ha si och så, so, bla bla bla. Du ska ha kameran högt upp på tvn. Ja, det var fan, det var allt, allt möjligt alltså. Men det är ju sådana grejer som gör det så jobbigt. Ja, det, det kändes verkligen som eh, nu, Jakob vet jag inte, har du testat den här eh, Xbox-kameran, jag vet inte vad den heter Nej, det har jag nog Okej, okay. men Än, är äh, det... ja. ja, du Kristoffer Och Robin, och jag, ja. vi har ju testat den ja. ja När jag läste de här grejerna, det kändes som att Det var den här kameran de skulle säga. <laughs> ja <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> För den är ju förbannat bökig Och det måste vara ljus i rummet Och Mm. Ja, det måste egentligen ja. vara perfekt belysning för när vi, vi gjorde ju det här spelet You're in the Movies. Ja, precis. Och, ja, och eh, alltså det var ju skitdåligt. Det, det är verkligen en kul grej är det, men det var inte bra. Nej, det var inte bara för vem alltså det Jag jag, jag körde hem hos mig och jag har ju vita tapeter. Och de flesta av oss hade vita t-shirts om jag inte jag minns fel, men vi skulle gå igång med det här spelet så vi fick du byta tröjor för det gick åt helvete ja När vi körde med vita törjer. Ja. Så, så känner jag att Så kan det inte vara Nej men jag, jag tror verkligen Nej. att det kommer bli Någon ny spelstil Att man skulle stå och göra massa grimager och skit framför tvn och det, Jag är lite skeptisk Faktiskt också till det här alltså, Det har ju funkat bra med Wii Det har man ju märkt att det, Men det är ju en helt annan målgrupp också tycker jag Alltså Wii ja. ser jag mer som nästan en Festkonsol Det kan vara skitkul att stå på fester och sånt Och använda Wii. Men alltså vardagligt så vill man ju hellre sitta kanske i soffan och inte behöva på dra undan soppbordet för att stå där framför tvn och hålla på. Nej. Nej, man vill ju inte det. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se i alla fall hur Kinect kommer fungera och så. Det är ju det är möjligt att det funkar. Ja, det, jag blir väldigt besviken på det om det skulle funka sämre eller likadant som den här Xbox- kameran som redan finns då men känslan just nu är ju att att den är typ likadan Är det någon av er, någon av er som har funderat på att köpa en i Jula? Jag tänker inte köpa den jag var lite intresserad av att köpa båda två faktiskt Innan, ja. både Move och Kinect men nej och Move det köper jag om det kommer någon bra titel som funkar bra med Mo. Äh, det är bara jag som äger en PS3 av alla här, så det är. <laughs> Men Kristoffer då, Kinect? Um, ja, jag tror inte det kommer bli som Xbox 360-kameran där. Det kommer bli bättre, men. Ja, jag, ja, Det får vi verkligen hoppas. Alltså, jag, tror inte de skulle, jag tror de har gjort ett rejält lyft där. Ja. Det får vi hoppas i alla fall alltså, Sen hur de importerar det till spel då, Det får vi också se Ja, jo ja, Det märks Men vi kan väl känna oss lite mättare på den här Move, Kinect-delen nu då Ja, det tycker jag Det man kan säga <laughs> ja. alla om, om Move är att När man har sett liksom på E3 när de visar och sånt alltså Det verkar ju sjukgrymt. Ja. Det verkar ju mycket bättre precision Där än på eh, Wiimoten Så att eh, Ja, Ska vi Om vi får välja då Vad röstar vi på Det blir inte helt oväntat nu Vad det blir då Men jag säger move i alla fall Ja Jag har inte testat det Men jag <laughs> Nej jag har ju inte jag heller jag, jag, jag, jag, Det är lite svårt Men uh, Weemote Jag tycker inte det är sådär Jättebra Så att uh, Jag skulle hellre se fram att testa move Ja mm. Jakob Ja, men det ligger nu någonting i det faktiskt Och Robin Ja Då blir det move då har vi ta fram årets julklapp nu då med andra ord. Ja, fan vi med det? Ja, det är ju helt underbart Om vi går vidare lite då I det här temat som är ett väldigt Stort tema på man vill säga Något som är mycket populärt just nu Är digital distribution Vi har Steam och Xbox Live PSN Man laddar hem mycket spel Digitalt idag Kommer det ta över helt? Försvinner spelboxen? Eller det fysiska spelet kan man kanske säga. Det är bättre ord. Jag hoppas verkligen inte det i alla fall. Även om man tycker det är jävligt smidigt. Och laddar ner spel. För det gör jag, jag är ofta på Xboxen då. Ja. Men nej. Jag hoppas inte att det blir digitalt. Överallt då. Nej. Usch. Jag tror inte det kommer bli det heller faktiskt Titta på såna här grejer som typ Spotify kom, de har inte liksom slutat med cd för det Alltså jag, det, De kommer alltid vilja sälja sånt tror jag Ja och folk kommer alltid vilja köpa det Och ja. liksom det, I samlar syfte också att de vill ha Just hela, hela The collection där Liksom på den så att Man får en komplett samling ja. Det finns alltid samlare till allt Och det Däremot är det sjukt smidigt alltså. Man vet att man sitter på Xbox Live och laddar hem arkadspel och sånt. Så det, det här online till exempel, det har varit riktigt kul liksom att veta mer om det. Jo, men det där med online det är också att de, då måste man ha en fel connection också. Och det är nog där det kommer skita sig för de flesta. För man kan inte ha en helt stabil lina hela tiden. Nej. Det... <töv> Det stämmer ju alltså att. Ska du streama de grejerna med nätet då? Det får inte lagga. Nej. Det, det får inte gå ner. Går det ner, då är det utan spel. Mm. Ja, det är inte så besiktligt att du kan streama i förväg. För du vet ju aldrig vad som händer i ett spel. Så att, uh. <laughs> nej, nej. Du, du måste ju hela tiden ha kontakt med, med servern. Då. Ja. Som att du. Ja, ja det är väl om du kan trycka i en in knappkompressioner, vad du ska göra då, fem minuter framöver och sen <skratt> <Ja>. <skratt> hoppas på att det blir rätt vad <skratt> <skratt> får vi göra det, men alltså hur är det tänkt alltså, de ska ha en massiv stor server någonstans med alla spel som folk ska koppla upp sig mot och streama, eller? Ja, en server blir det inte. Nej, alltså, det förstår jag, men alltså de ska ha alltså massa server som folk kommer koppla upp sig mot Ja, så sker väl eh, processerna på <skratt> servern. Och den enda som skickar tillbaka det är bilden egentligen. Så som jag har fattat det. Ja. Typ så som om man kör eh, eh, ja det är ju mitt ämne. <laughs> om man ja. kör sådana eh, tunna klienter typ på ett företag, en skola, en bibliotek man kopplar upp sig mot en server. Ingenting av processerna körs på den tunna klienten utan det körs mot en server. Och det är väl så det är tänkt med det här då. Online. Men som sagt, det kräver ju en Alltså servrarna ska vara stabila framförallt eh, linan måste vara ja, felfri måste den vara och det kommer den inte vara nej, det är ju helt omöjligt alltså. ja, alltså det, det, det, annars är det ju ett sjukt bra koncept du har alla spel, bara streamar dem det hade varit underbart en månadsbetalning mot det Får tillgång till precis allt, men tekniken håller nog inte riktigt Mm. Nej, inte än Men som sagt, i framtiden kanske det funkar Ja, men oh. Spel i framtiden då, om 20 år Funkar det då? Ja 20 år, det är ju ganska långt Ja, det är ganska långt. Men, <laughs> men... Jag, ty jag tycker vi frågar Olle om det här. Ja. Ja, vad ni tycker är. Nej, kommer det funka om 20 år? Garanterat <laughs> Ja, det är bra. Hade du något mer att tillägga där, Jakob? Nej, det jag hade jag ingenting. Ja, okej. Okay. Ja, då ska vi gå vidare igen. då Vi släpper det digitala. Och så för att få det på en lite mer... Ja, vad ska man säga? Jag hittar inget bra ord. Men vi snackar yes, nästa, nästa generations konsoler istället. Det ligger lite mer nära på. Spekulationer kanske kan vara... Lite mer exakta och så. Nintendo har bland annat gått ut och sagt att folk ska tappa hakan när de visar sina... eller sin nästa konsol. Vad tror ni? Kommer de kunna göra en Wii igen? Nej, det håller nog in inte i... In. Det håller nog absolut inte, men jag tror att... Ja, jag, jag tänkte inte att de gör en Wii igen. Utan alltså nej, nej, jag att... Säger säkert att man kommer liksom tappa hakan Men det kommer säkert vara någon sån här liten Liten grej bara som liksom Som man för att köra av på det Det kommer, kommer inte vara så revolutionerande Som liksom We var nu när det kom Det kommer vara någon liten mindre grej tror jag Okej okay. Vad tror ni andra? Jag har alla fan ingen aning Jag hoppas verkligen det blir som Ja, alltså någon Gamecube X2000 och bara så att man kan köta alla de här goda spelen Nintendo var så jävla bra på att göra. Ja. Med ruggigt på grafik och så. Tror ni att eh, Nintendo kommer satsa mer på hårdvaran nästa generation? Eh, Wii till exempel, det är, det är i princip en Gamecube. Mm. Ja, alltså, frågan är om de verkligen kommer satsa på grafiken mer eftersom det är som sagt, de, de man kan ju se det att det är, grafiken är inte allt, liksom. det är hur spelet är, och hur mycket och hur bra det är. liksom och det här, Då vinner de liksom på det ändå. Ja, de, de, Nintendo de har ju sina serier, liksom det mm. de, de är ju riktigt värda, värda produkter eller värda namn kan man säga, typ Zelda, Mario, de säljer. De, det. de har ju alltid det att luta sig tillbaka på. Men eh, Jakob tror inte på någon Wii-revolution. Nej. Nej, jag tror faktiskt att någon av de andra konsolerna kommer säkert. Det kommer nog, när de har väl släppats kommer det gå bättre. För någon. Antingen Microsoft eller Sony tror jag faktiskt. Vad okay. säger Kristoffer? Ja, alltså det hade varit kul om de kanske hade jag hade blivit imponerad om de har gjort om de här Wii-gubbarna. <laughs> det är det enda du vill ha på nästa Ja inte. de är inte så snygga Men <laughs> eh, jag vet inte alltså, alltså Wii Jag har inte spelat det fruktansvärt mycket Men det är inte så online baserat va Det är väldigt knepigt med friend, friend codes och, ah, Jag vet inte jag har, jag har inte testat det själv men det, det ska vara väldigt knepigt Ja för att alltså, Det är ju inte så imponerande men det kanske är revolutionerande För Nintendo att ha det då Ja hannar du live tjänst Ja, de har ju någon live-tjänst, tror jag. Jag vet inte... Ja, det, det går att spela online på Wii, men det är inte på något sätt i närheten av smidigheten som finns i PSN eller Xbox Live. Ja, precis. Det, det, det skulle ju vara kanske en bra grej, och att de skulle kunna ta till nästa konsol. Det tvekar inte jag på, att de kommer göra. De kommer ha en mycket bättre tjänst för multiplayer. Ja. Sen vet jag faktiskt inte mer vad de skulle kunna luska fram där. Mm. Uh, på deras uttalande så känns det ju som att De har någon Wee-idé på gång mm. Men frågan är Om de kommer, kommer Lyckas lika bra med den mm. ja. ja, Det är lite intressant Visst du det? Visste du det, det? De är alltså kreativa Det är ju kul att veta Det är de är absolut ja. så De gör något bra säkert det tror jag också. Jag tror faktiskt på Nintendo och jag tror att uh, de kommer faktiskt på oss att tappa hakan med nästa konsol också. Mm. Det, det förvånar mig i alla fall inte. Uh, och 3DS, den kommer sälja uh, hur mycket som helst. Men jag, jag kommer tänka på det här med att om man säger att uh, på den här E3-mässan att uh, folk kommer tappa hakan. Alltså, är, det, är det ingen sån här insider som kan ge en liten blick om hur den kommer vara? Eller någonting, hur den kommer se ut? Eller ja eller vad som helst? Det är klart, det finns jättemånga som... Om de nu har någon sån här idé, eller givetvis jobbar de på nästa konsol. Och det är folk som vet. Men det är ju ganska stränga regler för vad du får säga och vad du inte säger. Ja. Däremot, när det börjar närma sig... Jag, Ja, vi kan ju ta den frågan. Ja, tror ni att nästa generations konsol kommer att börja släppas? Vi är ja. snart inne i 2011. Då. Det är cirkus 5-6 år sedan. Eller någonting, va? Sen de började eh, Xbox kom, då 2013 kanske? Ja, så alltså, Jag tror nog tidigare än så. Alltså, ja, det tror jag tar med. av 2011 eller tidigt 2012 nu kommer säkert att det en, en ny konsol. Oh, jag, jag, heter, jag tänkte att 2011. <går> ja, 2012 har jag sagt då. <tryck> Om två år, jag tänkte mm. jag. Vad tror du, Ole? Uh, jag var nog lite mer inne på där. Så jag säger som han. Han <tryck> <tryck> alltså, sa samma som Jakob, eller vad? <tryck> ja. Ja. ja. Jag tror också på en, cirka två år fram i tiden faktiskt. Om ett år sådär, då kommer man nog börja höra de här ryktena om vad det är som är på gång och så. Mm. Och jag tror det kommer bli en jävla fight om vem som ska komma ut med sin först där också. Eh, och det är ju frågan vad tror ni där? Så eh, Sony kommer ju ut eh, senast vid den här generationen vill jag få Och Xboxen var väl först. Ja, nu, nu är jag lite osäker på det här, men vem tror ni kommer komma ut först? Jag tror Xbox gör det. Jag, vet, jag har inga bra argument för det, men jag tror det ändå. Jag ja, nej, nej. fortsätt Ja, Jag tänkte på att jag, jag tror att Wii, ja, den nya Wii kommer nog liksom det, det kommer nog släppas för, andra, för de har för en, känns inte som att de har så otroligt mycket mer att göra, för de har liksom Grafiken så har de säkert en Ganska liknande, eller säkert lite bättre Inte så jättemycket att Finslipa där Men så kommer det säkert Xbox och Peteran, uh, eller Så, och Microsoft uh, Satsar lite mer på det, tror jag Så det kommer nog Jag tror de kommer lite senare Racer på Nintendo kommer först, eller alla ja. Är det någon som vet någonting om försäljningssiffror Alltså från förra Generationen som kom ut Menar du Gamecube, PS2? Nej, ah, ja, alltså, jag menar Xbox såklart. Eh, och Playstation 3 och... Ja, Wii, och... Wii har ju sålt. Mm. Eh, jag, jag tror Xbox och PS3 ligger ganska jämnt på ungefär 40 miljoner. Mm. Sen ligger Wii någonstans uppe på... Fan, är det 70-80 miljoner? Jag. Ja, jag tror det är något sånt. De ligger långt. Där. Ja, det var. De ska ligga ungefär om du sätter, slänger ihop Microsoft och... Så nu så får du Wii <laughs> ja. Ungefär så mm. uh, Och jag, jag tror också på Nintendo där Som Jakob att Jag tror de kommer vara först ut Och att de, de kommer nog fan köra banan Med de andra nästa konsolkrig också faktiskt. Det och, ja det ska bli väldigt intressant alltså, ja, ja det ska bli riktigt intressant Jag, jag tycker egentligen det är bara bra faktiskt. Alltså, För att det skapar Mer konkurrens också och det tvingar liksom Playstation 3 och, och Microsoft Liksom att eh, Liksom göra något bättre Fast jag, jag kan tycka också Att det är lite oförtjänt då Det här som att vi Faktiskt säljer så jävla mycket För att jag har, jag har Inte ens Wii, jag är ägt en Wii men jag har sålt den För att det kommer aldrig några bra spel Nej. Jag har haft Sjukt mycket speltid på min Xbox Och min PS3, Där hade du aldrig ens Kommit i närheten av, av den, de speltimmarna, och jag hade haft en Wii också då. Mm. Sen så är det ju helt annan målgrupp också. Ja, det, ja, det, känns, ja, det känns som Xbox 360, PlayStation äh, 3. Alltså det är ganska samma målgrupper där. Sen är det ju Wii då som är mer, det känns som en familjekonsol. Liksom, vad ska vi köpa till vår sjuåriga dotter? Ja, vi köper en Wii, så vi kan spela ah, ihop. Och, och Wii Fit så de kan stå på brädan där för tusen spänn Och <laughs> låtsas ja. gå ner i vikt så. Ja precis <laughs> Och pla plastpistoler Och fan vet allt vad det är Och ja, det... mm. Alltså om man, om man kollar I den, i den tankebanan jag var inne på där Så tycker jag ju att så Sony har vunnit det här konsolkriget än så länge På att göra spel Absolut ingen tveka med eh, Titlar som Uncharted 2 och Heavy Rain, som helt annorlunda sätt att spela på. Då. Ja, det finns ännu fler titlar, jag kommer inte på dem nu. Killzone är bra, Metal Gear Solid 4. Så spelmässigt tycker jag att Sony ja, har lyckats bäst. Ja, men det är det att de, liksom PSN och Xbox, de hittar på nya titlar och sånt. Med, Medan Wii, de, eller Nintendo, de lever på sina gamla titlar och liksom fortsätter på den serien. Och då liksom kommer man på något sätt ingen vattjänst. De måste släppa lite nya saker som är bra, inte bara leva på det gamla. Word för det. Ja, men jag tror inte att de gör det, för att det går ju så bra för dem ändå. <laughs> ja... Jag vet inte hur länge sedan det var de introducerade någon ny spelserie, så det var många år sedan. Men sen har det ju att göra med just deras prestanda liksom, de tänker inte så mycket på grafiken och det, det är ju inget spelutvecklare som liksom vill sitta och anpassa sig till Wii. Nej. Mm. hur tänker du då? Nej, alltså jag, jag tänker alltså att spelutvecklare som jag menar det det är ganska liksom lika att kunna utveckla till 360 och till PlayStation 3. Jag menar grafikmässigt, du kan göra mycket schysstare i Playstation 3 såklart Men du kan göra ett, ett bra spel Med bra grafik till båda konsolerna Däremot när du ska anpassa dig till Wii Då måste du ju sänka kraven ganska mycket och jag ja. tror inte många utvecklare vill göra det Så att, de har ju sin liksom, marknad där Med Mario och alla de här titlarna Det, det känns ju väldigt mycket som att de, de som utvecklar spel till Wii som inte är Nintendo då, deras egna spel, de, de horar ju ut sig till Wii liksom, de, de släpper det där det är lätt att tjäna pengar ja, ja. Liksom, det, det behöver inte vara ett jättebra spel det är ändå är 80 miljoner som är i konsolen så det, de säljer ganska mycket ändå mm. men jag tror de vet vad de gör faktiskt Nintendo, de har väldigt bra koll tror jag, ja. de har ju sina fans liksom så är det bara Ja, jag tycker att vi sätter punkt där också då på veckans tema och så går vi vidare till veckans spel då ska vi prata lite om veckans spel The Magical Adventure starring Mickey Mouse. Spelet utvecklades av Capcom och släpptes i Japan november 1992 i USA, i december 1992 och i Europa mars 1993. Eh, vad säger ni, grabbar? Om storyn, eller? Ja. No, ja, eh, lite allmänt då. Alltså, jag tyckte det var att. Eh, <laughs> nästan svårt spel, för jag dog hela tiden. Och det vet ju jag att inte ni gjorde. <laughs> jo, det, det kan jag säga att jag dog en hel del under det. ett gång. <laughs> det, gjorde jag det, är ett, det är ett väldigt kort spel. Ja, det är det. Men jag det... tycker den här storyn är lite intressant. Ska vi gå in på... Uh, ska vi ta storyn då? Äh, ja. jag, jag, jag, har, jag kan läsa direkt från manus vad jag har skrivit. <laughs> ja, äh, Musse får en boll i huvudet. Pluto springer efter bollen och Muse springer efter för att leta. Musse springer snabbt och trillar ner för ett stup. Får en pinne i röven och flyger till bana ett. Ja, det var en ganska bra summering av det hela, ska Ja, ja. ja det, det, det var inte hela story givetvis. Storyn är att han ska rädda Pluto, va? Mm, han ska rädda Pluto. Ja. Pit heter han, va? Ja. Han har tagit nu när han låg då i busken när de stod och kastade boll eller någonting och väntade på att få ta eller någonting. Ja. Det framgår ju inte. Eller om Pluto också fick den här pinnen över och flög iväg. Fast han flög till sista banan kanske direkt. Ja. Det behöver inte bara vara story i plattformsspel. Den saken är säker för det ska vara ett bra spel. Det är ganska... Den är inte så jävla relevant. Nej. Det kommer givetvis mer story. Ska vi ta och spoiler allting direkt eller hur? Hur du? Eh, ja, det gör vi väl eller? Jag gör ja, gör kör det. Ja. men kan hon ta och berätta ja, det är ju det är ju början. Sen är det ju ingen story typ först på slutet egentligen. Det var ingen som kände sig manad att det. Nej. <här> <här> nej, men alltså, nej men alltså jag var lite intresserad av den där storyn i början. Ja, de står och kastar boll. Ja. Det är långben mot eh, musse där? Ja, och De, de kastar ju. Ja. ja, och pluta och jagar bollen fenetiskt eh, där. Ja. Och helt plötsligt får långben för sig att eh, kasta lite längre mot musse. Och eh, musse. När, när bollen, kom, sen, sen kommer till musse. Så kan han ta emot den men han låter en stutsa över huvudet på honom så att den åker iväg. Ja, den studsar i huvudet till och med? Ja, så jag, jag känner att det är en konspiration. <laughs> ja. Det måste vara det. Det, skulle det lång, kunna vara det. det långben är på deras sida. The dark side. Ja, ja man kan ju spekulera alltså. Jag förstår inte ens varför vi sitter och diskuterar det här. Står in <laughs> här och rädda Pluto. Så, så är det ju. Det är ju det. Är ju det. Ja. Och... ja, det är det. Eller, det kan vara så. Men den här bollgrejen var att Musse har fått bollen i huvudet innan. Det är därför han är lite trög. Och det är därför han tar bollen i huvudet igen. <laughs> mm. ja. Det skulle ju också kunna vara. Men det är inte så intressant. Det var slutet på storyn jag ville ha, men det var ingen som ville berätta den. Jakob, ta den då. Ja, det slutar med att han vaknar upp i sin säng och att hela spelet var en dröm. Det var en liten twist där, verkligen. Ja, det var något nytt. Känner jag. Vadå? Var det det? <laughs> ja. Det har man inte sett innan någon gång. Nej. Hur känner ni då när ni fick se det? Var det bara, oh, jävla! Ja, det kändes lite som faktiskt, det Ja, man kvätter ju nån tår och sen så jag här. Ja. Nej, ska vi prata lite om spelet, kanske då? den ja. nej. Äh, storyn är så jävla trölig, så. Det <laughs> finns inte så mycket att säga om den. Vi går vidare på nästa punkt som är grafik. Och då frågar jag... Eh, Koffer frågar jag. Ser bra ut? Alltså för att vara 92 så ser det väldigt bra ut. Det gör det. Alltså det är, det är, alltså, det är väldigt detaljerat. jag tycker att färgerna är ju en otroligt bra kontrast. Alltså ja. de flesta spel i Super Nintendo var ganska så. Här, ja, Alltså det här var väldigt så här bra för att vara från 92. Det, det, jag håller med om det. Ja. Jag tycker det ser jättebra ut. Det gör det verkligen. Och miljöerna är väldigt varierande också. Det har de lyckats med. Precis. Jag, ty jag tycker att det blir en väldigt mysig stämning på uh, de här skogsbanan till exempel. Mm. Uh, banan nummer två. Och uh, isbanan tycker jag är väldigt trevlig också. Ja. Uh. Det var faktiskt en bana där. Det var just den här med när man har klon. Uh, som jag såg fram emot. Mm. För, för det kommer jag ihåg. Men shit vad svår den banan var. Oh, oh, du menar när man blir för... Ja, oh, exakt. Den var så enormt jävla stoppare. Alltså, var hade så med alltså. Ja, alltså saken var det. Alltså, det kan bero på att jag faktiskt inte hade Super Nintendo tillgängligt. Att jag var tvungen att sitta på en, en nes emulator då. nes Ja, menar jag. Förlåt. Och att eh, konfigurationen var lite konstig. Men ja, det är ju tur att de är ganska generösa med <laughs> de här liven då man får. Jo, det var det jag tänkte. En sak jag tänkte på. De continuous alltså. Det spelar egentligen ingen roll hur många sådana man har eftersom man startar Ja, Hör, precis. Den, tänkte jag på ja. precis. man kan, man kan lika gärna ha liksom noll att liksom, eller, hela tiden att man bara fortsätter det är nog jag nyttig av igår när jag spelade igenom det spel spelet, det var en tysk version jag låna med kompis och ja jag dog så, som fan helt enkelt den kompisen är ju Jag då Så ja, du skulle dölja det Kim Att jag har tyska spel ja. Det är ingenting jag är stolt över men... Så Programledaren Manol Han har tyst snäppspel Som jag fick låna Ja det, det är lite äckligt faktiskt Det känner jag ju Men äh, de här kontinuelserna Och allting där det, det kan man ju berätta då att äh, Banerna är uppdelade i tre sektioner tror jag det stämmer det? Ja det, eller? det, här, det är inte tre eller två ja, ja, ja. är det inte två? eller är det tre? två ja. och sen boss det, det kanske var varierar på ja, olika banor men det är minst fan, tre sektioner i alla fall uh, om man kommer förbi sektion ett och dör helt alltså blir game over då får du ta en continue men då hamnar liksom på sektion två ändå så det är där vi menar med då att liven har ju ingen betydelse i taget. Det enda är det ju att du stör Du får ju gå till en continuous screen och tycka på ja. Ja, exakt. Så det tillför ju ingenting. Nej. Nej. Eh, grafiken där, är det någon som har mer att tillägga på den? Kommer vi in lite på gameplay istället? Nej, även där Christoffers har ju det mesta. Alltså, det, det ser ju snyggt och detaljerat ut. Det finns ju jag, är där, faktiskt. Jag, tycker jag. jag tycker det är bra liksom, det, det är aldrig några oklarheter Om eh, vad Du kan gå på eller inte gå Nej. på Som det kan vara i väldigt många spel så det, det är väldigt tydligt Ja det är det verkligen ja. eh, Men då kan vi gå vidare på kontrollen då Vad, vad känner ni där? Ja, jag körde ju på en uh, snö Så... <laughs> Ja. det kan jag ju tillägga att det gjorde jag gjorde också även att jag har det tyska spelet men ja. Ja. Så det, jag vet inte riktigt vad man ska säga där nej alltså det är väl ganska standard liksom hopp och sen någonting ta tag i någonting det, det känns liksom det var en bara kontroll liksom det jag störde mig lite på det var att man var tvungen att se det där jävla skinket varje gång man bytte klädsel det störde jag mig på lite jag tycker att man bara kunde liksom, få den på en gång men det kanske också är sån grej som de ville ha med bara för att det var bara för att det där liksom ja. Just då kan jag tänka mig att det faktiskt var en liten skön stämning så ja. mm. Idag så känns det ju inte så märkvärdigt liksom Grafiken är inte så märkvärdig Men då kan jag tänka mig att det var Jag kan förstå att de gjorde det beslutet mm, Jo, Någonting jag också saknar Jag vet inte om det var min konfiguration då att jag inte äh, fick in den men springa kan han göra det? Nej, nej. Han... Nej. Det, det, det är ett där måste påvisst. Han gör det nerför men man kan inte liksom manuellt styra att han ska springa. Det tyckte jag var lite dåligt. Det var jag faktiskt satt upp som ett minus. Ja. just den springgrejen där. Ja. Uh, hur känner, tycker ni att hoppen känns? Känns de, de känns okej okay, eller? Ja, jag tycker ja. det i alla fall. jag har... Det var inget problem där. Vi kan ju riktigt åt Robin, du körde ju ja. faktiskt med riktig kontroll. Ja. Nej, men jag tycker hoppen var väldigt bra faktiskt. Lite standard så att säga, när det gäller de där spelen. När man ska hoppa och gå till sidan och hoppa och komma fram till mål. Och... Ja. Nej, det ska ju inte var något speciellt som alla la till där. Som man då... störst. Nej, var för... då, då var den ju bra, uppenbarligen att du har någonting att anmärka på det. Nej, precis. Så. Jag tycker dock att... Jag eh, vet inte riktigt om, det, om man ska säga att det är kontrollen, men... När du, eh, när du blir eh, vad heter det, träffad av en fiende så får du en... Oh, vad heter det då? En throwback. Mm. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Man ja. flyger bakåt. Ja. Det här kan vara väldigt störande i de momenten på skogsbanan när man ska... Ja, förutom att de hoppen också är ganska tröga, när man ska hoppa på grenarna. Oh, gud, ja. Det kan vara jäkligt svårt att få in det där när fan ska jag trycka på knappen för att han ska hoppa högt. Det är ju alltså grenar som böjer sig och att du då ska få ett extra sving för att du ska kunna hoppa högre. Blir du träffad i samband med att du hoppar upp där så åker du tillbaka och oftast åker du ner <laughs> i ett stup. Det var väl inte så jäkla Uppskattat kanske Nej men på tal om det också Jag tyckte att man, när man väl hade blivit träffad av någonting Så var man odödlig lite för länge Tyckte jag också Man mm. hade li lite för mycket tid på sig att Liksom göra någonting tyckte jag Det måste ju vara ungefär en Ja vad kan vi snacka Tre sekunder kanske ja, om inte... Kan man ännu mer kanske ja, Om inte fyra sekunder till och med Det noterade jag också faktiskt Det är en väldigt lång tid Ja, det, det är ju inget irritationsmoment så direkt nej, men nej. Eh, Det kan vara värt att nämna, kanske. De här eh, bossarna då, vad tyckte ni om dem? Jag kan ju själv säga att mm. eh, de var väl. Eh, var det tredje bossen Han man ska speta vatten på. Han var ju löjligt enkel. Jag hade fan en problem om jag vet inte varför Det var ja, hade det som problem. Det, det, det var den bossen jag hade mest problem med tror jag. Man kan kan... Det var någonting också Ja, Man kanske bara ska få in det där svinget då att Du bara ska stå på ett ställe och hoppa och bryta hela tiden Ja, det fick man inte efter femte gången eller någonting <laughs> Sen var det ju faktiskt han, den där fågeln eller vad det är som kommer mm, Det var han... ju li lite sådär att han kom från ingenstans Och man bara sveps iväg och dog Han var lite jobbig också, men sen Alltså, man måste veta också att, vad heter den. Den, när man är en wizard liksom, den tar så vertalt mycket skada också så man får liksom skifta fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden då, då är det ganska okej okay. vad intressant är för vi har spelat på helt olika sätt, på båda två bossarna faktiskt <laughs> alltså. den eldbossen där den kulan, där hoppar jag bara in och sen står jag på samma platå hela tiden eller plattform och uh, ja, Jag står still där hela tiden och uh, det är aldrig några problem Jag behöver bara Vända mig om och ducka ja, men Jag, jag, jag försökt också det Men det, när han blir en viss uh, När han går in i en annan fas eller så, så skiftar han ju på, på sig ja. Han behöver jag, jag inte håll Jag lyckades inte få in det Så att, <laughs> så att han inte åkte Samma igen Okej okay. Ja, jag, vet inte, jag, jag har aldrig upplevt den som svår på något sätt i alla fall. Och eh, den fågelbossen där, den är ju också en av de lättare. Jaha, ja. <laughs> Alltså, den var ju ganska enkel med just att han, jag var inte alls beredd på att han bara skulle komma och flyga oss in där. Att man var tvungen att greppa tag direkt. Ja. Det att man dog. Men som sagt, de är ju generösa med liven nu, så det var ju ingen fara. Nej, nej. Men den där säger du, Jakob, att du bytte till magigubben där och sköt på honom. Ja, hur, gjorde ni hur tog ni de små fåglarna och kastade på honom? Nej, Jag tar alltid ägget bara och sen kastar det på honom. Ja, man tar den här hoken vad, vad det heter. Ja. Nej, så, så långt kom inte jag. Du är så dum, Jakob. Du är ja. så dum. Ja, det var lite ordenerat faktiskt. Men alltså hur gjorde du sen Bytte du då till den där gubben med kroken ah, Ja jag skiftade fram och tillbaka Hela tiden. Alltså, hur, hur, men hur många Liksom slag behöver han för att uh, Dö om man kör på Det riktiga sättet uh, Fem tror jag Okej okay. ah, okay. kan, kan, kan vara sex kanske Men inte mer än det huh. Men jag, jag kan förstå att du tycker att det är jobbigt Att byta med skinket då Oh, oh, oh. Som du sitter och byter så hela tiden. Ja. ja då vill jag prata lite om bossarna. då. Ska vi kolla på något mer? Se vad jag har skrivit upp. Det finns mycket att utforska, tycker jag. Ja. Ja. Alltså, du tar första banan, exempelvis. Du kan ju snurra de här äpplena. Eh, eller ja, vad är det tomater kanske det är förresten? <laughs> Med sådana propeller. Då så ska du fryga upp, få liksom, ett extra hjärta, ett extra liv, pengar. Det finns mm. väldigt mycket sånt utplacerat på alla barnen tycker jag. Ja, det var någon speciellt där på första världen tror jag. När man kan åka på en sån tomat och så kommer man upp, och så kommer man till en affär som är där uppe. Ja. man kan inte köpa någonting. Nej, vad bra. Då kan jag gå in på nästa punkt jag har skrivit. Att mm. jag älskar ju typ, RPG. Och när man kan stå och möta samma monster 50 miljoner gånger. Eh, lite den tekniken att jag i det här spelet. och jävla vad det knasar till det. <laughs> lite samma teknik kör jag. För att jag farmar pengar hela tiden. När man går in i en liten hemlig gång så liksom startar man stans Och då har pengarna kommit tillbaka så går jag att ta pengar hela tiden. Och på så sätt samlar du ihop 300... 20 tror jag det kostar Och köpte den här halva magimätan Så att man har dubbel magi Eller det tar det, ja. hälften så mycket magi att använda mm. Det var ingen annan som gjorde Nej ta... det kan jag inte påstå <laughs> Jag tänkte ju mer, det är ju <laughs> Mickey Mouse Så att jag spelar inte så seriöst uh, Uppfattar <laughs> inte fel, ett jättebra spel det... Men det var ju en, en taktik faktiskt Ja, ja, det, finns, en sån. det finns ju även sån för brandmannen då också givetvis. Ja, men det, det känns ju också inte så nödvändigt att få att det tar halva för man klarar ju liksom hela spelet utan det, är liksom utan problem ju. För alla bossar tar ju nästan inte mer än hela mätaren. Tror du inte? Nej, när man, man klarar sig utan det, det är ju mest... Jag vet inte varför jag gör det. Jag är beroende av det, tror jag. Ja, det är det RPG-tänket jag som är kvar. Ja, är det någon som sina gubbar i Final Fantasy så då fixar jag det. Ja. ja, just det. Jag måste ju nämna det med den femte bossen på isvärlden. Han med grillerna som åker i en ramp han är ju det går ju inte att förutspå hans mönster på något sätt och det tycker jag är lite tråligt ja, ja, alltså första gången jag körde honom på normal då, då, då var han svår men sen när jag startade om och körde igen då, då var då kändes han liksom det var lite lättare medan de andra bossarna fortfarande kändes nästan lika svårare, tycker jag Jaha när jag kör, Man kör bara Man bara pumpar vatten på dem hela tiden Och hoppar på man, liksom Ja. Det jag tycker är svårt är, Antingen Det är alltså två plattformar Och en ramp Antingen hoppar han upp På plattformen du står på Eller så gör han en volt Åker tillbaka och ställer sig på den plattformen han stod på innan Eller så hoppar han runt där Och kör massa olika kombinationer Det finns inget sätt att liksom kunna urskilja på vad det är han ska göra. Nej, det är jo men det, det tycker jag. Man kunde se sen. Du var ju här igår Kim när jag spelade. och jag ja. hade ju ett helvete med det där. Men till slut så. Ja det borde väl också att Jag hade stor koll på vad han skulle göra hela tiden. Ja, just det. Vi spekulerade lite det. Det kan ha varit så att, han, att det var ett liksom förprogrammerat mönster han hade. Att han gör alltid samma grej. Liksom. Ja. E Även när du kommer till honom och kör en, en gång till så gör hon samma mönster. Ja, nu blir det ju invecklat, men jag tror ni förstår vad jag menar. Eller? Ja. Alltså att, att, att första gången hoppar han på platån, andra gör han en volt och hoppar upp på platån och bla, bla bla Alltså det är alltid samma gång, varje gång du möter honom. Mm. att det finns ingenting som indikerar på att han ska hoppa upp plat på platån eller göra en volt. Det är, det, det är väl just det, man måste ju liksom ha dött någon gång för att fatta hur själva hans mönster fungerar. Ja, det är ju trial and ja, error. Ja. ja, det är det verkligen. Alltså, man kan väl nog säga det som ett kanske att... löser du det, då, då vet du hur du ska göra sen. Ja, kanske <laughs> <Half -camper. laughs> Ja, kanske. Ja... Mm. Sen, jag tycker det är väldigt varierat eh, gameplay i det här spelet, att... Eh, Exempelvis man får hoppa på tomater i första banan och de snurrar och du ska stå på dem och försöka stå kvar på dem medan den rullar och man får åka lite hiss på tredje banan och det är lite sån här, man glider på några grejer på femte banan och lite flygande mattor där det också det finns många olika moment i det. Ja, det, det så var lite tårt att man fick aldrig användning av eh, vad ska man säga, den där klon efter Bana. Kaj eller vad fan man fick den på, eller vad det ja. Man hade, man hade ju aldrig användning av den. Nej. Eller, åtminstone inte jag, jag vet inte hur den andra spelade den, men det var lite lite tråkigt. Liksom. De andra hade, hade med ju användning av liksom. medan den bara försvann. Uh, <skratt> ja... Jag använder lite på sista banan och banan sex. Men det, det är ju väldigt, väldigt lite. Det, och det är som du säger lite synd för den är ju faktiskt den roligaste eh, klädsen då, eller gubben egenskapen att använda. Det är lite link i banan tycker jag. ja Han är väldigt lik än. Ja. <laughs> ha, har ni något mer att, att tillägga där på på någonting av de punkterna vi har gått igenom Nej jag har ni inte ja, alltså, Det är som du sa, liksom, jag, det är väldigt varierande Och det är ju riktigt bra men Det, det speglas sig nog väldigt mycket i de här varierande miljöerna Och sen även musiken med, med Ja, jag tänkte att vi skulle gå hoppa in ja, på det här. Okej, jag tar inte det nu då Men, just ja, men, att man, men du kan, nej. ja okej okay. <laughs> Nej, kör <sure. laughs> Nej, men att man, alltså, just att du kan byta kläder också Med olika egenskaper, det, det gör spelet så mycket mer varierat Och mer roligt Ja, det är ju lite dumt av att vi inte har berättat det innan egentligen. Det är ju typ den viktigaste delen av spelet. att Du du får olika egenskaper i form av ja, när du tar på dig olika dräkter. Du kan få skjuta magigrejer och du kan vara en brandman och skjuta vatten. Då. Eller du kan vara en klättermusse och ja, kunna klättra med en, ja, en grapplinghook. Ja, Nej, men vi rullar in på musik och ljud här nu då. Vad säger ni? Ja, jag blev glad över att det inte var samma musik varje bana. Ja, det var precis det jag tänkte också. Ja, ja samma. Ja. Annars kan man väl säga att det var, det var många effekter också tycker jag. Det var bra. Det var väldigt berikat på det mesta tycker jag Både grafik och musik och så Och jag tyckte musiken passade väldigt bra Till miljön också, man fick den rätta känslan Jag håller med att koffa där. Nej men det stämmer nog Väldigt, väldigt väl Ja Jag känner att Musiken Det är ju inte några mästerverk Direkt Men den gör sitt jobb väldigt, väldigt bra Mm den bidrar med stämningen till exempel isbanan om man tar den igen det, musiken där, alltså, det hör man ju du, du behöver inte ens se grafiken eller spelet, du behöver bara lyssna på låten så fattar du, ja det här är, den här musiken ska vara på isbanan. nej, ja nej, ja känner vi oss mättade? Ah, ja, jag har inte så ja. att säga Ska vara helt ärlig Nej. Är det där som betyget nu, eller? Ja, vi får väl köra lite betyg Då, eh, då eh, Vi kör eh, koffer först då Ja eh, Jag skulle vilja säga Kort och gott att det är ett bra spel idag Tycker jag, och det var ett mycket bra spel 92 eh, Tyvärr så är det ju det är väldigt kort Men alltså, om man tänker tillbaka på den tiden så, De flesta sådana spel var ganska korta så Det var ingen där. Eh, jag, jag känner mig så här att det, det är ett roligt spel att spela men det är inget spel man gärna spelar igen. Eh, det räcker liksom att spela det en gång. Det, alltså, på många spel kanske man vill eh, köra en svårare nivå så men det känner inte jag med det här spelet. Så, så att eh, det är svårt att ge betyg om man ska tänka på hur spelet funkar idag eller hur det funkade då men med det baktanke så får jag väl ge det eh, 7 av 11. Det låter bra faktiskt Nu kommer de lyssnarna inte Förstå någonting om vårt system Där, vi har 11, men <laughs> betygsättningen är alltså 1 till Ja, Jag ger i alla fall 7 av 11. Ja, okej okay. Men då kör vi på Jakob Ja, jag vet inte Det där med att inte kunna spela om Det här, det känns som ett spel som jag Mycket väl kan spela om Om och om igen, för det det känns ändå som att det håller Att det liksom är fortfarande är svårt På de ställena som man fortfarande har problem med och musiken Kan man lyssna på ja, Som sagt det är inga mästerverk Men det är ändå musik som man kan lyssna på och, Om och om igen nästan Känns det så för det, det är så pass bra liksom Men det, Som sagt Det känns som ett ganska standard Plattformsspel Lite Lite, lite bättre kanske än ett vanligt spel, tycker jag. Men jag ger det faktiskt 8 åt, av elva. Då. Oj, oj, oj. Vi är rösa då. Ja, ja, vänt, då. Du, vänt du, vänt du. <skratt> <skratt> Ja, men vi får väl höra lite mer då, Robin. Ja, alltså jag var inte alls nöjd med det här spelet. Jag tyckte det verkligen var, alltså det var riktigt dåligt. <skratt> Och det... Handling, grafik och story, det är fruktansvärt <laughs> dålig är det ju. Storyn <laughs> det är fruktansvärt dålig. Ja. ja, jag förstår inte vad ni tänker med vad. vi är Och musik, okej okay, musiken den funkar men... Oh, herregud det här, som alltså, köper man ett spel för 700 spänn som kost, förmodligen kostar och Och det var rätt mycket pengar på den tiden, när ni sa att det kom ut 92 eller vad ni sa. Ja, 93 okay. här i Sverige. Okej okay, 93, nej. Det får fyra stycken Av elva Jaha, det är det ganska lågt hot betyg Men sa du också att grafiken tyckte du den var dålig också? Eller... Ja du får, Alltså du får ju tänka Hårt, hårt Ja, ja. ja nej, jag ska inte kommentera jag, tänk, nej. jag tänkte just att spelet är från A93 kom ut här Ja Som ja. tänkte så jävla mycket <laughs> Nej, men då är det väl min tur också att sätta ett betyg på det här. Och eh, jag håller med Jakob väldigt mycket i tänket. Koff säger att han inte vill spela spelet igen och så. Att han tar ett omspelningsvärde, men det jag håller inte med om det. Utan jag tycker det är väldigt trevligt faktiskt och jag tar upp det ja, det är väl fel att säga ganska ofta, men jag har spelat spelet väldigt många gånger. Under den tiden jag har vetat om att det har funnits. Och alltså det, det är ett väldigt det är ett bra plattformsspel. Att man kan byta gubbar. Få olika förmågor. Det förhöjer spelupplevelsen väldigt mycket. Att man kan farma pengar. Det tycker jag. Och att det finns väldigt mycket utforskning att göra. För att hitta extra hjärtan, extra liv. Och så vidare. Jag får ge det lite minus för den korta speltiden som finns. Eller som ges. Det tar ju ungefär alltså en. Ja, drygt, drygt en timme kanske att klara spelet. Och det är lite väl kort kanske. Eh, betyget blir i alla fall en nya. Det högsta då. Som utdelas av oss. Ja. här <laughs> det, det var kul med lite olika åsikter faktiskt. Ja, absolut. Mm. Din är väldigt rolig, där, tycker jag, med, eller rolig, intressant är att du inte tycker att det skulle vara roligt att spela om det. Ja, nej, jag, jag tyckte inte det mm, Nej. <här> <här> var, var det i brist på tid, eller var, är, är det. Du känner att nej? Jag, jag tror det är just att. Äh, alltså, när jag har spelat ett sådant spel så brukar jag ofta inte om att, och om så... Det här spelet kände jag liksom att det, det var väldigt simpelt Nej liksom och... Det kanske inte är din genre Ja det är ju det, alltså Jag tycker jag jättemycket om den genren också så, Men jag, jag, jag vet inte, jag vet inte om hur jag ska motivera det Jag tyckte just det här spelet var inte så här. Jag, jag skulle inte vilja Det var min spontan tanke, jag vill inte köra det här liksom på en svårare nivå Det är liksom bra nu Nu har jag klart ut det så att, ja. ja ja Vi spelar alla olika och jag körde inte heller På hard till exempel utan jag håller mig nog på normal Och spelar det om ett år sen istället igen Men jag tycker Vi avslutar ja, kan Jag kan avsluta med orden där att Alla tycker olika <skratt> <skratt> Och så går vi vidare till Vem kan slå Freddy Krueger Med mig. Det har du. Hur ja. <laughs> har det, du det i skogen? Ja, du, jag sitter här på vanlig lilla altan och tittar ut över den fina regnbävlet som har på hela dagen. här. Det låter väldigt underbart. Sku, ja, skulle du kunna ta och presentera dig själv lite med några ord? Ja, det skulle jag kunna göra. Jag är Freddie Rånsson, heter jag som sagt, var 55-bast kanske inte passar riktigt bra in på denna spelnivån eh, här, va man. Eh, jag har alltid varit vanligt intresserad av spel av all, i alla dess former. Bojanforsen som ligger i. Eh, så för de som inte vet det, så eh, har vi en kärkommun som heter Hulsfred. Och eh, ja, som sagt, har känt för sin musik som tyvärr har tystnat lite grann nu. Men eh, hur som helst så som vi bidrar väldigt bra till hur kommun, vi är nog deras största kassakor vad det gäller skatteintäkter. De Kom in på det, gärna också. Ja. ja, men det tycker jag var, var en väldigt ja. bra. Alltså. Ja, jag var tvungen att ge en liten känga här. Ja, men det ska man faktiskt göra. Eller har du något mer du skulle vilja berätta ja. som du väl, verkligen vill få ut dig? Eh, ja, skulle man vilja lätta sitt hjärta lite grann Men eh, det tar alldeles för lång tid Men du eh, som helst, jag bor tillsammans med Maria då Jobbar som? med Ja, som jobbar ja, Som är väldigt spelintresserad Men nu pratar vi mer hästar då va? Så det är ett par <laughs> som gäller där <det. laughs> Ja, just det Ja nej ja Jag tänkte det Nere i din källare där, kan ju berätta lite där Oj! Våra är. Ja... Det är väl eh, lite svårt att beskriva för den som inte har varit där, men det är väl... Eh, ja, typ ett gröna lund i miniatyr. Eh, ja, vi kallar väl mer Spelhålan. Det finns väl det mesta vad det gäller nintendo spelkonsoler. Eh, ja, vi har projektor, tv... Biosystem och hela köret. Flipped-spel! en av mina stora passioner faktiskt. Att, ja, det lå det låter det... som var varje gamers dröm att vara där nere. Ja, absolut. Det Och är... det är ju tur att jag har fått äran att vara där också. Ja du Kim, du vet ju ungefär vad det handlar om. Ja, jag vet ju det. Ja, ja men vi är ju även här för att... Eller du är ju även här. Eller du är här till och med för att vi ska ha en liten frågesportstävling och oh. du ska ju möta din son Robin. Ja, du? Jag ska möta min son Robin. Tjena. Hej du. Ja, jag misstänkte väl att du kunde vara inblandad i det här på något vis. Ja. Vi kände ju det att vad skulle inte passa bättre? Än att ha en sån fader-son-battle i det första avsnittet av spelradio.se. Ja, du vet det. Där ligger mycket prestige bakom detta. Som jag hoppas givetvis att jag ger han på nöten hem. Vi får se. Vi får se, ja. ja. Jag ska ju dra lite spelregler såklart. Ja. Så nu får ni lyssna noga. Okej. Okay. Okej. Mm. Det kommer sex eller det, kommer, det finns sex olika frågor. De är numrerade från 1 till sex. Ni kommer få tre frågor var alltså. Mm. Ni väljer en fråga genom att välja en siffra från 1 till 6. Ja. Frågorna kommer att variera i svårighetsgrad. Men ja, just den här omgången så kommer det vara ganska lätta frågor faktiskt. Får vi hoppas? Ja, ja det hoppas vi. ska du säga, Akin? Ja, ja. Jag vet faktiskt inte om de är lätta, men det märks väl. Fredrik kommer få ett gratis poäng Eftersom att han är 55 år. Ja, tack. <här> <här> <här> <här> när du är 65 får du två. <här> ja, då lär jag inte ha kvar ändå. Så det <här> Nej. <här> ja, det är bara Jag tackar för det. Ja, och den med mest poäng när frågorna är slut vinner då givetvis. Det låter logiskt, ja. Skulle det vara så att ni har samma poäng så är det en utklagsfråga som kommer att avgöra vinnan. Och ja. utmanaren börjar alltid att välja fråga och utmanaren är ju givetvis Robin då. Ja, jag väljer fråga nummer fyra. Fråga nummer fyra. Mm. Den lyder I Super Mario 2 till näst även känd som Doki Doki Panic kan man välja mellan fyra olika karaktärer att spela med vilka är dessa fyra karaktärer? <laughs> Men vad då är det här spelet som inte kom ut i Sverige? Eller? Super Mario 2 kom ut i Sverige. Doki Doki Panic är ett annat spel i Japan som hela Super Mario 2 är kopierat ifrån, kan man säga. Jag har haft spelet hemma, Robin faktiskt. Vi har lånat det för. Ja, vet du vad det är? Eh Doki Doki Panic. Uh, jag vet, no vet lite grann om dig, ja. Mm. Men det är ju tur att det är Robin som ska svara på jag frågan, då det. som verkar helt jävla borta. Det är väldigt tur ja. för mig. Ja. Ja. Nej, jag lämnar VO på den. Nej. Vet du vilket spel det handlar om? Vet Nej. du vilket spel Super Mario 2 är? Ja, Super Mario 2, är det vanliga. Mam Nej, mamma spelade det mycket. Ja. Man tror det är och gay och maken och vad fan det var men uh... Fredrik har koll Ja. Uh... men Robin du lämnar VO helt enkelt. Ja. Ja, ah, det är jäkligt tråkigt för att säga men okej. Okay. var är det ställningen 1-0 till Fredrik? Så 0 Nej. <här> <här> <här> jag får Nej, känns... <här> Nej, jag får fyra poäng gratis. Nej, det kan. Nej, jag fattar det fel. Ja. Kim, ah, okay. du, du, du får ju säga det rätta svaret då. Ja, absolut De fyra karaktärerna du kan välja mellan det är Mario, Luigi, Peach och Toad Eller Prinsessa ja. hade <laughs> Jag, någon jag hade faktiskt kunnat svara på den ja, ja, men jag trodde, det var inte, jag trodde det var Det där spelet, Kim, som du brukar prata om Du Robin var inte dig. Nej. Jag vet inte vilket spel du menar Att jag brukar prata om Jo, det vet du mycket väl att titta. Nej. Skitsamma. Du får inga poäng i alla fall. Nej, det vill jag inte ha. Nej. Uh, nu är det Freddy då som ska välja en fråga. Uh, då tar jag nummer fem. Nummer fem. Nu går vi in i lite nyare tider. Aj du. Ja. Spelet Luigi's Mansion var det första spelet som Luigi fick ha huvudroll i. Utrustad med en dammsugare Så han jaga spöken Och rädda sin kära bror Mario Till vilket Eller till vilken konsol släppte spelet Ja det var till Gamecube Det var det första Va, det, hjälper, det, var det första <laughs> spelet vi köpte till det, Så det kommer jag ihåg ah, Jajamensan det är så jävla rätt eh, Det är ju alltså 2-0 till Freddy då i ställning Yes <laughs> <laughs> eh, Ja det blir Robin nu då Mm. Ja. Du måste ju sätta en fråga här nu, känner jag Ja, Ja men jag är beredd på det värsta ja. Ett nummer ja, måste jag ja. ha, med. men <laughs> Helvete uh, Jag tar nummer ett Nummer ett Okej, okay. en ganska lätt fråga <laughs> Nintendo har alltid varit bra på att göra roliga multiplayer-spel Ett av de roligaste är ju givetvis Mario Kart Frågan lyder då: Hur många Mario Kart-spel har det släppts till konsol? Då räknar vi inte in de bärbara spelen som har släppts utan bara till konsolerna. Hur många Super Mario-spel eller hur många Mario Kart-spel har släppts till Nintendo-konsoler? Ja. Inte inräknat de bärbara. Får du höra dina tankegångar lite? Mer. Vill du höra mina tankegångar? Ja. ja. Okej, okay. Först det första på Super Nintendo. Den är ju given den har jag inne i min funa, äckliga korridor där. Ja. Och eh, sen var det ju på... Nintendo 64. Sen vet jag att det finns till Wii. Men om det fanns ett till... Eh, Gamecube, det vet inte jag uh, Eftersom man inte vet det Så jag chansar på att det är tre då Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, då får bli det Då måste jag tyvärr meddela dig Om att du har fel För att det är fyra stycken Mario ja. Kart Double Dash heter det på Gamecube Ja, ja, det, så, gjorde ja. Sig, det gjorde sig i Gamecube också då alltså. Absolut ja. Så Det, det, det har släppts fyra stycken Ja man. Ja, tyvärr, Robby. Ja, det ser inte så bra ut här. Det ser inte så jävla bra ut. Nej. <laughs> Men... Eh, ja, Freddy, du får köra nästa fråga nu. Eh, ja, vi kör väl sexan då. med sex. Den här är frågan, eller... Ja, det är frågan om du tar den här. Survival Horror-serien Resident Evil har skrämt skiten i många sedan det första spelet släpptes till Playstation 1996. Aha. Serien har gett oss många spelminnen Så som när hundarna plötsligt hoppar in Genom fönsterutorna i Resident Evil 1 Och att utvecklarna faktiskt var så pass Giriga att det gav oss valet att slåss Mot Nemesis första gången man Stötte på honom utanför polishuset i Resident Evil 3 Och på tal om Utvecklare, vad heter Denna japanska utvecklare som Utvecklar Resident Evil-serien oh, Ja Ja, det var inte fettångning <här> <här> nu. Nu nu var vi över en eh, nivå här så att eh, det kan jag, jag, jag kan inte ens gissa för jag, jag har inget. Eh, nej. Jag. Eh, jag du har nåna. där. Ja. Det gör. Ja. Eh, svaret var alltså Capcom. Äh, känner Asså. du igen det? Ja, oja ja. ja, det kunde jag inte tro faktiskt jag Fan, dålig du är, pappa? Jag, en, jag menar, de är ju, ju skyldiga att det är jättemånga spel alltså. det... De är ju sämst Du har gett dem mycket pengar, har du? Ja, har du? <laughs> ja, ja, nej, Det gick jag bet på Ja, okej okay. Det är inte så mycket att göra Men vi har en fråga kvar att ställa Spänningen är ju inte så där jättestor, kanske. <laughs> Men Robin du ska få den sista. Okay, Eller, vänta, är, det, är, det, är det två frågor kvar? Nej, två måste jag vara kvar. Va? Ja, det är det. Du ska ha, en Ja. Det är ja. det ska till. Jag tar tvåan då. Okej. Okay. En kort fråga. Vilket år släpptes PlayStation 3 i Europa? <laughs> Säger du till en som hatar PlayStation 3 och allt annat över världen. Okej. Okay. <laughs> Är du en uh, game-nerd så ska du kunna det med, du. Du, pappa, vet du om Playstation 3 eller? <här> Nej, nu får vi om dig, ja. <här> <här> <här> Fan, inte en troför, men jag inte ens få för en spelare en jävla PS3, alltså. Åh, oh. oh, jag vet inte. I båda Ja, oh, men oh. dra till, du gissar i, i alla fall. Det är ju vilket år alltså Det är ju inget datum, vilket år Så det är ju inte ja. så jävla svårt att gissa Nej det är faktiskt inte Bara tänk tillbaka lite grann Jag säger 2007 Nej det är ditt slutgiltiga svar <laughs> Nu skrattar du ju <laughs> <laughs> Ja det är mitt slutgiltiga svar Okej okay. Eh då får jag tyvärr meddela dig, <skratt> <skratt> Nej, det, det är faktiskt rätt, är det? Ja, jag ja. tänkte det. är nog fan rätt, alltså. <skratt> det släpptes den 23 mars 2007. <skratt> Jävla tur jag. Vad är vår för poängställning? Är det 2-1 till Freddy då? 2-1 tror är det. Okej. Okay. Den sista frågan, det blir ju din då. Det är nummer tre. Ja. i we. we, we. <skratt> Wow, we, we. <laughs> I Wii-spelet Super Smash Bros Brawl kan oh, man låsa yes. upp en blå figur som härstammar från SEGA och deras konsol SEGA Mega Drive. Vad är namnet på denna blåa figur? Ja, jag har inte spelat spelet, men... Uh, han... Du vet vilket spel det var va? Ja, det är det. det här, alltså när man slåss med ja, Nintendo. Ja, man, det vet jag. Ja, det är väl Mega Man. Är det ditt slutgivsiga svar? Ja. Oh. man är tyvärr en Capcom-figur, <laughs> äh, är det. <laughs> Så där hade du nästan... kan kopplas till den frågan du hade fel på. <laughs> men äh, Sega och deras blåa figur som de är kända för, det är ju alltså Sonic, den snabba gelikoppen. Ja, oh, fy fan. Ja, det var ju egentligen dögängligt. <laughs> ja, det var det faktiskt. Ja, Aha, <clears throat> ja, ja men det är... Ja, det var lite uppvärmningsfråga. Nu är man inne i det här. Ja... ja. Vi, nej, har, ju faktiskt är det, vi har ju en vinnare nu med ju. Va? Vi har ju en vinnare nu med. Ja, visst. Det på Klor och Robin alltså. <laughs> ja, <laughs> det var väl ingen större utmaning. Men jag tycker vi ska ge fläten på Claude. Ja, tack så mycket. <skratt> <skratt> <skratt> ja, Nej, men det var ju var jättekul det här. Ja, och det här är ju tänkt att det ska vara ett återkommande tema då, som kommer varje vecka Så nästa vecka, eh, då har vi inte bestämt det här, givetvis Men det blir ju någon ut, ut av oss andra då som du får möta Ja eh, Ja, och, och mer om det här går vi inte att säga kanske Det var ju lite synd om Robin där, att han skämma ut sig så pass mot sin far då Ja, det... Jag, jag skäms helt Ja, Jag får prata ja. på lite mer bara jag tror jag måste logga ut snart här. Jag alltså är inte ja, men... bra nu, grabbar. Du, du, du får inte ta det så hårt, min son. För att det, är, det är så här livet kan vara ibland. Det är, det är med och motgångar. Det... Jag, jag blir så trött på dig. Ja, det kan tänkas. Men det är ju inget mot vad jag kan bli på dig ibland. Men, men till sist, pappa. Till sist, pappa. Mm. Eh, vad är det bästa du vet? Du har en hel vecka. Eh, du kommer hem från jobbet På fredag klockan 1. Du eh, gör lite skit och eh, sen eh, slår du på Wiiet. Ja har du. Vad har du till den när du löser, eh, eller när du spelar eh, Super Mario Galaxy 2? Galaxy 2, ja, jag köper, ja du vet en fredag kväll, och det är det ju imorgon då, hörrni. Förr. Ja, <laughs> ja, ja, ja förmodligen så har jag ju stött några kalla bärs på kylning innan då, så att det är förberett allting. Ja. Sen är alla förberedelser gjorda, eller allt det här nödvändiga som ni vet man måste göra då. Och är man fram då, sen smyger man ner källan? Det kan man gå och knäppa på sina flipperspel, sen går man inte i och plocka några stjärnor då. Och eh, oh, ja. sen, sen, sen däckar man i soffan eh, Kan hända ja. <laughs> Sen känner man är nöjd av sig själv Ja oh, då är man jättenöjd <laughs> <laughs> ja. Nej men det här var ju alltså den här veckans Vem kan slå Freddy Krueger yeah. uh, Och uh, då är det väl dags att uh, börja runda av avsnittet Slut. Eftersom detta projektet bara är i alfa-betastadien så är det svårt att i nuläget berätta för er lyssnare hur ni ska tillväga för att kommentera och ge oss feedback. Troligtvis kommer ni själva kunna lista ut detta eftersom att sidan ligger uppe eftersom ni har hittat det här avsnittet. Och då, ja det står säkert information på denna sida men vi kommer givetvis ge mig mer info i alla avsnitt som kommer och hur utvecklingen går och framförallt i det avsnittet som kommer läggas ut när sidan är klar. Eh, har ni någonting att tillägga? Nej. Då, lite, ja. Det är inga tillfället. Ja, det var riktigt kul att göra det här avsnittet. Jag ja. Det ska bli kul framöver. Jag längtar till nästa avsnitt redan nu. <laughs> ja, det låter ju bra. Eh, Koffe, mm. du kanske. Vi kan ge en update på situationen på hemsida och sånt här. Det var ju där jag försökte berätta nu, men jag är inte så jävla duktig på det, kanske. Ja, just det. Ja, för ja, det är det bättre inte jag faktiskt som mig själv, för att jag är ju webprogrammerare. Så det är oss någon fall det ansvaret att göra Jag har gjort också nu. Jag har satt upp en miljö och jag har satt upp en databas och bla bla bla. Så att sidan är faktiskt, eh, den är öppen nu lokalt så det funkar allting och så eh, Man kan lägga upp avsnitt och så Sen måste det ju finslipas eh, jag, jag vågar inte lova någonting, men jag har ju sagt en deadline på eh, Fyra veckor, tre veckor nu över. Så att ja. eh, den ska vara klar då, tills dess Ja Och det tycker jag låter bra i alla fall Ja <laughs> Vi får väl se nästa, nästa vecka, så får vi en ny liten utdatering, kanske. Ja, jag får göra det. Ja, det kanske inte är så intressant för lyssnarna att höra på det, som att det är redan är klart när de kan lyssna på det. Ja, jag är lite tråkig med mig själv med sådär prat, så att jag... Ja, fast det var ju roligt för oss i alla fall, att vi veta. Ja, ja. nej, men det, det är på gång, eller? Så att... Det är det. Jag har kommit ganska långt med det nu, så... mm. Ja, det är bra. Men då... Säger vi som så att vi på spelradio.tv: Vi önskar er, lyssnare, en fortsatt trevlig dag eller kväll, vad det nu kan vara när ni lyssnar på den. Och så hörs vi till nästa avsnitt. Hej då! Hej då!